Nagyvárosi dilemmák Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntjönöket Bányai Géza. És Kolonzsia Gábor. Vendégünk Varga ötvös Béla, és a műsor második felében csatlakozik hozzánk Miklós Endrés, is és ö, ilyen ö, más, ö, hogy mondjam, egy korszak határán túllépve próbáljuk ö, ma azt végig gondolni, hogy remélem most már nem csak az, hogy mi volt, mert azt már elég sokszor végig ö, könnyeztük, hanem azt, hogy mit lehet remélni önkormányzatiságban lesz-e változás. lesz lesznek -e azok a változások, ha hallgatták a műsorinkat, mi nagyon sokszor beszéltünk, olyan alapelvektől, urbanisztikával kapcsolatos alapelvekről, amik e, nagyon úgy tűnik, hogy politikától függetlenül e, teljesülnek vagy nem teljesülnek, talán egészen más szemlélet szükséges hozzá, mint amilyen a politikusok rendelkeznek. Nekem itt a... itt föl, fölhagyom a hangot, Igen. és tudom, mindjárt Kolondi a Gábornak. Most hát nevén nevezzük a dolgot önkömalti vállalatások voltak október 3-án, ami hát végül is előre bulitékolható volt, ami be is következett, hogy mindenképpen egy főcsorszámlásszerű győzelem mell ért véget a, a eddig is kormánypárt számára, tehát tulajdonképpen kiteljesedett, egyszínűvé vált az ország ilyen szempont, politikai szempontból ebben az időszakban, és ez mindenképpen korszak határ. Ahogy el is hangzott egyébként a, azon az estén, hogy most van először egy párt vezetése alatt az ország is, meg a főváros is, mm -hmm. mert ilyen eddig valóban nem forult elő. Elmúlt 20 évben, egész pontosan, még utána az MSZNP szakába volt ilyen, de hát akkor nem is volna más. De mindenképpen határom vagyunk. És egy egész hát 20 év, egy város életében már jelentős időszak, hosszú táv, sőt, nagy távlat tehát többször beszéltünk arról, hogy milyen ö, módon telte ez a húsz év és hát, talán, ha nem akarunk túl ö, mondjam, sötétek lenni, akkor mondhatjuk, hogy az elhalasztott 20 év volt elszalasztott, elszalasztott inkább, inkább nem, nem elszalasztott elszalasztott Le lehetőségek elszalasztott lehetőségek húsz éve Igen. amit több alkalommal alkalomait elmondtunk Ö, olyan szempont, is kockatára ez a mai nap, hogy éppen ma veszi át az új főpolgármester a hivatalát, tehát teljesen aktuális a, ez a mai műsor. Tehát most kezdi meg a, a hivatali tevékenységét. Hát ideje, hogy számunk kérjük. nem? Igen, hogy mit, mit fog csinálni. Ö, tehát ö, most e, egészen röviden, csak a nekifutás miatt e, röviden azért át kéne e, tekintenünk, hogy miket szalasztottunk az elmúlt húsz évben, hogy utána aztán koncentrálhassunk arra, hogy mit kellene, értele mit lehet tenni ebbe a, e, előttünk álló időszakban. Vajgottos Béla. Én szerintem, kettő ketté lehet ezt választani ezt a dolgot. Tehát egyik, van a, egyik oldalról van az önkormányzati fordulat, Ugye az, egy, az is elsőprő, és ugye van a Budapesti. Szerintem ez ö, két ö, külön tárgyalható dolog, bár nyilván vannak közös vonások az országban. Elsőprőbb volt a, a, a kormánypártok győzelme, mint Budapesten. De ugyanak a Budapesten a kerületeknél meg szintén elsőprő volt. De a közgyűlésben ugye kevésbé. De ezzel együtt én is azt gondolom, hogy ugye átlököttünk az inflexiós ponton, tehát ö, én mindenképpen azt gondolom, hogy korszak határoz érkeztünk. Ö, Mondtátok azt, hogy ugye ez az elszalasztott lehetőségek, nekem az egy kis szófordulattal úgy mondanám, hogy elhalasztott lehetőségek, mert ugye ezek a lehetőségek megvoltak 20 éven keresztül, sőt talán még korábban is, mert ugye Budapest egészen kivételes helyzetben van, és ez ugye nem változott meg, ugye a földrajzi viszonyok nem változtak. És ez az elhalasztottság azt is jelenti, hogy az az űrzavar, amit az elmúlt húsz éve végértünk, abból az is következik, ha pozitívan nézzük, hogy végül is annyira nem rontották el a város, mint lehetett volna. Hiszen ugye a 90 es években óriási tőkemennyiség Magyarorsz Magyarországra és főleg Budapestre, tehát abból nagyon lehetett volna rombolni, hogyha most ilyen szakasztikusan fogalmazni. De építkezni is lehetett volna. Építkezni is lehetett volna, de hogyha ezt az attitűdöt ugye visszavetítjük, akkor én azt gondolom, hogy ezt elrontották volna. Tehát én biztos, hogy nem azzal között tartozom, aki a Demszki által vezet, a vezetést dicsérte vagy, vagy mellett áll, de az szerintem két fontos dolog azért, azért javára íródik. Egyik szerintem ez a magas házak ügye, hogy, hogy, általag, hogy személyesen is Ellene el volt a magas házaknak. Az Emécsőpes neve és már nevét, aki borapes főépítészeként. Lehet, lehet, hogy a különböző hatással. Igen. A, a másik pedig az, hogy, hogy ez, amit mondtam, hogy ebből a, ebből a nagy zűrzavarba, meg, meg füsteregetésből végül is nem frontották el a várost. Tehát én azt gondolom, hogy a lehetőségek adottak, ebből nagyon jól lehetne építkezni. De itt hát kapcsolnám be a másik. Nem de a hogy az épületeket. Amik, amik az nem nyúltak, azt nem rontották el, mert még ugyanolyan romosak, mint voltak az előtt, mert azért Budapestnek a jelentős része az nem a háborús nyomokat viseli magán, de legalábbis a... 56 vagy 56-os. vagy 56-os nyomokat. De a lényeg az, hogy mindenképpen a lelakottságnak és az elanyagoltságnak egy olyan fokát látjuk szana a városban. Nyilván vannak azért már rendbehozott vészek is, ami a húsz év távlatában egy kicsit úgy megdöbbentő. Tehát húsz év alatt bizonyos dolgokon biztos túl lehetett volna lépni, de szerintem sokkal nagyobb baj az, és itt, itt nem megakasztani akarom a gondolatmenetetet, hanem, hanem egy nagyon fontos dolgot belozni, hogy vajon a, mondjuk, hogy a lelkekben az a testpedés, vagy az a értelmetlen, hogy mondjam, ö, belső harcam jellem, jellemezte a politikát, és a várospolitikát is az, hogy se előre, se hátra, ö, ö, ö, hogy mondjam, azért értelmetlen nagyságú beruházásokba koncentrált pénzek folytak el ahelyett, hogy a mindennapoknak a, a problémáit valóban meg lehetne oldani. Ez valahol a Budapesti embernek a lelkében is ott van, mint a reménytelenség, és a, a, hát itt nem érdemes semmit tenni, attitűdnek a, az igazolása. És ezért én szerintem ez a demokráciának egy óriási pofon is olyan értelemben, hogy ha nem is egy direkt, de indirekt módon... Ö, ö, ö, hogy mondjam, kilettünk zárva tulajdonképpen a város ügyeiből. Nem, ilyen a, mondom, hogy nem, nem direkt módon, tehát nem, az, nem a kimondott szándékok szintjén, de gyakorlatilag ő, a reménytelenséggel lesz történik. Ja, de az előbbi gondolatban azzal kezdtem, hogy ugye van egy önkormányzati része, és van egy ilyen várostervezési, városrendezési, elhalasztott lehetőségeknek a, az ügye, tehát, hogyha most bekapcsolom ide az önkormányzatiságot, ez nagyon passzol, amit mondasz, mert én is azt gondolom, hogy miközben megvannak ezek a e, gazdaságföldre, azért közlekedés az regionális lehetőségek, tehát ezek továbbra is adottak, tehát ilyen értelemben reménykedhetve nézhetünk a jövőben, nincs annyira elrontva a város, de más oldalról viszont az önkormányzatiság szempontja pontosan így van, hogy egyfelől, hogy egy hihetetlen pénzügyi teher van az összes önkormányzat nyakán, városén is, nem csak bkv hanem minden egyébben. Másik pedig pont a, a, a városalkotó, városépítő ember és közösség az van teljesen lenullázva. Mm. Tehát, hogy miközben ugye egy orjási adosságot hordoznak az önkormányzatok is, az ország is, tehát ez egyfajta olyan eh, hogy mondjam, olyan gazdasági konstrukciót igényel, ami miközben ugye szigorúan Próbálja az adósságot törleszteni, akkor közben szabadjára engedi ugye az alkotó erőt. Tehát szerintem ez nagyon nehéz. Azt kell mondani, hogy a politikai művészetnek szinte az egyik legnehezebb része az, hogy, hogy úgy tudja kicsikarni az emberekből a kreativitást és ugye a jövedelem és vagyon képző erőt, hogy, hogy közben az egyfelől ugye építkező legyen, egymás ellen hasson, stb. Tehát én, én ebben reménykedem is, hogy ebben a másik oldalról, hogy, hogy az önkormányzatok talán több forráshoz jutnak, fő úgy, hogy ami a helyben termelődik, tehát ki tudják használni azokat a közgazdasági, gazdasági előnyeiket, amik mondjuk más városokhoz képest rendelkeznek, és azt helyben tudják tartani, és a saját gondolataik, saját elképzelések alapján tudják ezt realizálni. Tehát ugyanúgy, ma az ideál képem ezek a a, a régi időkből az időkből valódi autonóm városok, tehát a szabad királyvárosok, városok, a Jász, Kiskon, Nagykon, a Székely városok, a száz önkormányzatok, az önálló falvak, ugye a faluközösség, tehát hogy minden szinten megvan ez az autonómia. Én azt gondolom, hogy ez szinte kényszerítő erő, hogy ez visszatérjen az önkormányzatokhoz, nevezetesen, hogy rengeteg önfinanszírozó projektet tudjanak elindítani, tehát eddig ugye arról szólt az elmúlt húsz év, hogy a közvagyont azt úgy privatizálták, hogy gyakorlatilag még, még, hogy mondjam, még visszatöltés sem volt a közvagyomból, mert elvileg ugye ez lenne a logikája, hogy a PPP konstrukciónak, hogy a magán és a, a, a közforrásokat úgy hasznosítják, hogy az mindenki számára előnyös legyen, de ugyanibb itt ugye, mit vesztesek lettünk, mint közösség, tehát ennek a normális viszonynak a ez egy óriási feladat. Egy képesek legyünk, tehát itt vannak a városfejlesztésnek egy, egy komoly eszközrendszere, amit ki is lehetne akár használni, <gül> hogy a források visszaforogjanak, visszaforgassuk őket a közjavára. A legelső példaménye időben 1990-ből származik, amikor is átadták a kék metronak a utolsó elkészült szakaszát a Váci úton. És... Ez rendkívül póna felértékelte a váci út menti telkeket. És ezen a felértékelődésen a magántulajdonosok nyertek ha, kaszáltak hatalmasat. A városnak semmi nem jutott, amelyik kölcsönési pénzből közpénzből megépítette a metrót, semmi ebből vissza nem jutott. Minden további nélkül megteheték volna az, hogy akár telekértékadóval vagy érték növekedési adóval. Tehát a kedekező hasznot megosztoztak volna, meghatározott arányok szerint, és mindenki jól jár, még így is. A város is jól járt volna, meg a is persze jól álltak volna, csak nem akkora ezt a profitta, meg minden, így. Lehet látni volt az elmúlt húsz évben, nem, mert rá is menni a Akkor annyi építkedés volt ott, és ebből a hatalmas felhalmozott vagyomból a városnak egy, egy gran nem jutott vissza, pedig ezt tulajdonképpen egy közberuházást tette lehetővé. Egy hasonló példa a lánymagyosségi esete, amit hogyha jól építenek, meg is jó helyre építenek, meg ingyen meg lehet ebben építeni a telekértékek, ingatlanértékek növekedéséből, Ez is több alkalommal elmondtuk, mindezek az eszközök azok, melyeknek az alkalmazása nulla feje konvergált, hogy így mondjam az elmúlt húsz évben. Igen, a szintén egy nagyon jó történő példa, hogy ez, ez különben most is egy, egy, hogy mondjam, egy aktuális felvetés lehet, hogy ugye az első világháború után ugye egy trianonnak ugye volt egy irtozatos gazdasági következménye, ugye a ásványkincsek, vasútvonalak, stb., hadisarc, minden egyéb, és valahogy az ország a 20-as évek végére konszolidálódott, és akkor betört a világválság. És közben mit látunk, hogy a 30-as években Budapesten egyszerre három hidat építettek. Tehát ugye a Margit-idat a dupláre bővítették, nem annyi idő alatt, mint most, amit most csak úgy helyreállítanak, akkor a mai Petőfi hidat, ugye akkor a Miklós hídat, és elkezdték az Árpád-idat építeni. Tehát azt a köpen a háború akadályozta meg. Tehát egy, egy a válságból kivezető út az pont arról szólt, hogy olyan közberuházásokat indítanak el, amelyik úgy ugye a magánvállalkozásokat, hogy abból az egész városnak haszna lesz, és a Petőfide azért volt nagyon érdekes, mert ugye először úgy akarták építeni, hogy hídvámot fognak szedni. Tehát fölépítik a hidet, és akkor hitelben megépítik, és a hídvámakból 20-25 év alatt rendezik a, a költségeket. Még közben azt a konstrukciót kezdték el érvényesíteni, hogy miután, a, ahogy a híd épült, közben föltöltötték a lágymányosi részt, illetve a részben a pesti oldalt is rendezték, és ahogy épült a híd, úgy értékelődtek föl nyilván a telkek, mert annál inkább lehet -e, reális ö, volt az a kép, hogy ott irodák, lakóházak, stb. épülhetne. és minden egyes ilyen ö, telek eladásból származó jövedelmet, vagy annak egy részét, mert ugye az köz ö, birtok volt, azt visszaforgatták a hidépítésre. Tehát gyakorlatilag ez egy, gyakorlatilag föl, egy városa, felgyorsult... Város a telkeket, nem Igen. Ú, így van. Hát ő töltötte fel, De ugye, a már az a... gondolom, azok a telkek, még ilyen gyártelepek, meg milyen más voltak meg. ott, azokat hát még korán akkor, rögtön privatizálták. És, De akkor volt az úgynevezett Tocsikügy, ugye, mert az volt így így az, ment, az állami hát tulajdonú... Az egész magántulajdonban. De már azt is meg lehetett a, volna bár, oldani. Még így is meg lehetett volna fogni. Meg lehetett volna a fogni. Tehát adásul a válciót azért érdekes, mert amúgy tud, de sokszor ezt szoktam mondani, hogy maga az érték növekedési adó szerintem hmm. nem olyan jó konstrukció, az érték arányos adó inkább, mert az érték növekedésnél ugye tudjuk a centrumban, hogy ott valóban növekedés van, de annak a lehatárolásával mindig gond van, és akkor ott már trükközésre. Adók ugye bürokratikus határoznak le, de hogyha van egy érték arányos adó, ami általában kiterjed, abban benne van, amúgy is a növekedés, ha növekedés van. Ugyanakkor, mm -hmm. ha rossz a várostervezés, akkor ugye érték csökkenés is van. Ez a Warsaw ugye mindig mondták a Betterment, van a Warsaw ment is, tehát a rosszabbodás. Tehát, hogy az, az ugyan a jelző a várost és vezetők számára, hogy úristen, amit elrontottunk, tehát át kell valamit alakítani de a Váci útnál viszont kivételesen pont le lehetett volna határolni, mert a Duna és a Váci út között ugye azok teljes egyértelmű, hogy, hogy hol vannak az értéknövekedés határai. És ott ezt nagyon finoman lehetett volna kezelni végig. De nem csak ott, a, nagyon sok, hát én, én sok olyan munkába vettem részt, amikor az úgynevezett körvasút soré, körút kiépítéséről volt szó, és ott is olyan szépen mintaszerűen végig lehetne venni. Nem is tudom, 13 kerületet érint, hogy mennyit ha jól emlékszem, és minden kerületnél más és más dolog miatt értékelheti föl az adott területet, mert vagy egy elhagyott vasútterület terület van, vagy egy lepusztult gyárnegyed, vagy éppen egy olyan kertvárosi részon, amelyik teljesen el van zárva vasúttól, és ezért nem tud a városa normálisan hogy, hogy bizonyos tulajdonokat visszavegyenek állami De. kezelésben, vagy hát önkormányzati hát, kezelésben? Nézd, a... a Hát alapvetően két irány van, de ezt lehet ötvözni is persze. Az egyik, hogy valóban visszakevenni, mint hogy a pécsi közművek, ugye ez a klasszikus példa. Tehát a közműveknél szerintem ez elég egyértelmű, hogy valahogy visszakevenni, de a másik. Én azt is el tudom képzelni, hogy vagy bevásárolja magát fokozatosan a köz, ugye ilyen magáncégekben, amelyik ugye éppen a, a tőkeforrás feltöltés miatt szükségeltetik, de én azt is el tudom képzelni, hogy létrehoznak kockázati, Tőkén alapuló, időjelbe vett kockák tőkén alapuló vásálesztő társaságokat, amik pont erre alapozódna, például a Sori Kirutnál, hogy fölvásárolja azokat a barna mezős vagy elhagyott vasú területeket hitelből, de viszont hogy ő maga tudja irányítani úgy a folyamatokat, hogy ott olyan értéknövelő beruházások, olyan használati értékbeni, növekedés jön elő, amelyik aztán megjelenik az ingatlanpiacon piacon is. Tehát a, a közmunkák talán, hogy ezt tette, de klasszikus példa volt, hogy amikor Andrássy útart képítették, akkor is volt egy világválság, ugye 1873-75, vagy körülbelül ilyesmi volt, az első nagy ilyen tőkés volt. És akkor be is csődöltek ezek az Andrássy úti ingatlanfejlesztők, és akkor a Hát a kvázi állam, hát a köz, ugye a közmunkák tanácsa vásárolta vissza, és brilliánsan oldotta meg. Tehát ugye megint az a tétel igazolódott, hogy az állam lehet jó tulajdonos is, hiszen más a léptéke. Ugye más léptébe gondolkodik, mint ugye a, az egyén ingatlan ugye a telek és a üzlet-kereslet kínálat alapján dönt, de a város ugye az hosszú távon tud dönteni. Hát az erőforrásokat tud optimalizálni. És van most ilyen eszköz el kezünkben? Tehát van ilyen lehetőség most az elkövetkező időszakot tekintve, hogy így módon vegyük jobban a város fejlődését? Én azt gondolom, hogy, a, hogy a, az uniós csatlakozás bármennyire is sok negatív hatása volt, meg negatív élményünk volt vele kapcsolatban. Szerintem ebben az rendszerben volt egy pozitív lépés. Ez a Városfejlesztő Társaság gyakorlatilag kötelező vététele. Tehát csak úgy lehetett városreabilitációs pénzeket elnyerni, úgy lehetett olyan nagy közberazásokat lefolytatni, hogy emögött ott van egy egy menedzser, projektmenedzser cég, amelyik viszont nem magáncég, hanem a köztuladonában van. Mert csak ennek egyetől... A... Egy het, két, két hete előtt az, hete, az, a hete, az volt itt, aki igen. a Ferencvárosi, közép-Ferencvárosi szinten végezte ezt. Ez és, és pont De a, a francia-nyugati minták alapján működtek. Igen. igen. igen. A, a, most most, most. Így, hogy, hogy hogy én is a odafényezni oda magamat ezt a Gáborral, mi egy 80-as évek elején együtt nyertünk egy pályázatot, ahol hogyan lehet megújítani a városfejlesztést, vagy nem tudom mi volt a címe, és akkor mi ezt találtuk ide de sem volt akkor még, hogy ez Franciaország, vagy nyugaton, ilyen van, és csak utólag jött, és úgy van, én szerintem az egy nagyon jó bevált módszer, de az országon máshol is van már ilyen, ahol bevált, és látom is, hogy ahol ezt komolyan veszik, akkor ez, ez nagyon sikeres tud lenni. Ugye itt az a lényege, hogy, hogy a város, az, van két előnye ennek a város Egyik, hogy, hogy nincs benne ez a profit maximalizálási kényszer. A másik, hogy, hogy neki megéri az is, hogyha hosszabb távon térül meg az a beruházás. Tehát ez egy, ez egy két nagy gazdasági előny. Ugye, egy magáncég nem nemigen teheti meg azt, hogy még hogyha tudja is, hogy ő most adott esetben nem helyes dolgot cselekszik, akár környezet romoló tevékenységét is, de ugye az, hogy el kell tartani a céget, és kell, üzemben kell tartani a, a vállalatot, ez egy olyan ez a nagy dilemma. De egy városnál ugye ez, ez kiküszöbölhető, hiszen neki nem kell 10 év alatt megtérülnie a beruházásának, vagy 12 év alatt, hanem elég 25 év alatt, hiszen ő száz évre épít egy, egy létesítményt. Bárne, hogyha olyan-olyan intézményekről van szó, amelyek abszolút közcélúak, mint ugye a csomópontok rendezése. És elképzelhető össz-budapasa szinten egy ilyen, ahogy valamikor volt, volban ennek a realitása? Én, én, én nagyon kívánatosnak tartanám. Tehát de, de ezzel az a gond, hogy, hogy ugye ez amit szoktuk mondani, hogy, hogy Magyarországon olyan szürális állapotok vannak, hogy a, a, a gazdaság vétfelt a... A politikai és a gazdasági realitás az irreális távolságban van egymástól. Tehát, hogy a politika annyira beleszól, vagy annyira befolyás alá tudja gyűrni ezeket a gazdasági realitásokat, én abban bízom, hogy ezt talán megváltozik. Tehát itt konkrétan. Tehát akkor, hogyha létre kell hozni egy társaságot egy önkormányzatnál, az egy olyan belső feszültséget hoz létre, mert ugye valamelyik csoport vagy ember az, nagy hatalomhoz jut, ugye? nagy vagyonhoz, hatáskörhöz jut. Tehát ő ilyen értelemben egy szálka is lehet, ugye, a, a, az adott vezetés szemében. Tehát ez nagyon nehéz, ha meg viszont az olyan, ugye, ahogy mondjam, a önkormányzat vezetéshez közel álló csoport, hogy akkor az meg, ugye az meg a korrupció eh, vágyát, meg a lehetőséget veti föl, tehát ez egy nagyon érzékeny dolog, de, hát, de szakmányok azt gondolom, hogy nem lehet kérdéses. Hogy, hogy létrejön egy, szerintem egy összbudapesti, vagy akár agglomeráció szintű agglomerációszintű tanács, uh -huh. féleintézmény, és azon belül a kerületeknél, illetve akár projektenként is létrejöhet. Tehát ugye ennek ez, ez, ez szabadon változhat. Erre az értéknélkedésre akartam mondani egy jó példát. Mi tavaly Csináltunk, hogy volt egy ilyen, hát ilyen tanulmánytervszerűség az Albert Falvai Hídra, lehet, hogy volt már róla szó. Az oboki Gáborék ö, ö, cége készítette, és ahhoz csináltam egy ilyen tanulmányt. És nagyon szépen kijött, kár hogy itt a rádió nem tudjuk bemutatni ezeket az ábrákat, de csináltam egy értékdomborzatot, hogy a jelenlegi helyzetben, ugye ott is vannak építési lehetőségek, hogy mit, mit lehetne ott megtenni, és minimálisat. És hogyha ránézünk a, az értéktérképre, akkor ugye Buda-tétény, Buda Budafok, Rózsavölgy, Albert Albertfalva, ugye ez lehet érzékelni azt, hogy egy nagy domborzatok vannak, ugye Budafok a legértékesebb, vagy talán Kelenvölgy meg Rózsavölgy, de ugyanakkor ez az Albertfalvai hítvő, ez gyakorlatilag semmit nem ér, mert ugye ott van egy nagy feszültségi vezeték, szennyvíztisztító, régészeti hely, tehát ez gyakorlatilag egy gödör. De ugyanakkor, hogyha ezt a régi híd nyomvonalát áthelyeztük volna, ez, ez volt a zobokéknak a gondolata, akkor olyan mértékben megnövekszik a fejlesztési lehetőség, amit ugye ezt a csomóponti lehetőséget kiasználja, hogy ki tudja váltani a nagyfeszültségű vezetéket és a szennyvíztisztítót is. Tehát olyan mértékű lesz a hasznosíthatósági lehetőség, és ez egy dolog generálja, hogyha létrejön egy híd, akkor az egy nagy forgalmat, állandó forgalmat fog hozni, vagyis arra szépen rá lehet építeni az üzleti, kereskerelmi, lakó, irodai, meg egyéb funkciókat. És ez gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy egy ilyen euforikus állapotot hozott, és ráadásul még a hídi lett. Úgy értem, hogy tehát egy érdekes vonalvezetésű lett, aztán még, ami még hab volt a tortán, hogy, hogy ők kapcsolatban léptek azzal a terven, egy magyar polonyi tervezőről, aki a rajnán tervez egy olyan típusú idat, amelyik úgynevezett Living Bridge, tehát ez egy ilyen új, egy, -egy elfektetett toronyház, egy olyan helyi szerkezet, amelyik többszintes. Tehát egy óriási tojást képzeljünk el, ami elfekszik a, a vizen, és ezt itt a Albert idén is meg lehet építeni, hogy olyan erős ez a tartószerkezet, hogy öt szinten gyakorlatilag be lehet polcozni. Tehát el, alul elmennek a küzdővezetékek fölötte a a forgalom a fölött egy parkoló, és a fölött bármi, kiálltott terem, lakás, iroda, üzlet, kávéhez, vendéglő, szálloda, és kiszámoltuk azt, hogy ha a hasznosítatott terület négyzetméter, azon 100 000 négyzetméter volt, talán több, több, az azt visszabontjuk a híd költségére, akkor 600 ezer forint per négyzetméter árjon képes, ez ilyen natur. Tehát gyakorlatilag egy önfinanszírozó hidat is létre lehet hozni, még egy hatalmas attrakció is lenne. Tehát csak azért mondom, hogy milyen lehetőségek vannak ebben az önfinanszírozó projektekbe, és én azt gondolom, hogy mi más lehet egy, egy városnak a feladata, mint az, hogy ezt az érték domborzatot, egy, egy szép kisimított, mint egy nagy vízfőlet úgy tudja létrehozni. Képződjük ki azt a tengert, ugye, ahol alatta, hogy a tengerfenék az különböző, Ugye változó, nagyságú, szinte tengeráti domborzat, egyvidékek vannak, de fülül pedig síva van, nem, és akkor ez lenne a lényeg, hogy mindenhol ki lehessen hozni azt az értéket, ami abban a helyben, ugye a helyi értékben meg, megvan. Tényleg hát pont ezt is célozza a városfejlesztés, hogy ne csak közlekedés szempontok érvényesüljenek a, a városban, hanem egyben minden városfejlesztési megfontolások, ahogy a Margit Híd esetében annak idején. Úgy van. Ő, hát ez egészen kivételes gondolat volt annak, én ez a Margit Híd. Szóval én majd napig is csodálkozom, hogy milyen intelligens volt akkor a válság, hogy látta előre, hogy én nekem egy így valami A belegondoltuk, az is a világválság kellős közepén épül. Igen. Ugye akkor így van hiányérzetem ezzel a, a hallottaknak kapcsolatban. Úgyhogy ezt így végig gondolom, hogy a, a Ja, az érték, növekedés, az azt is jelenti, hogy a másik oldalról azoknak a dolgoknak a, az ára, a bérleti díja, nem tudom én, azok növekszenek. Tehát magyarul úgymond igényesebb vevők számára lehet azt odaadni, aki meg tudja fizetni. De ez azt is jelenti, hogy az úgynevezett igényesebb vevő az, az aki koncentráltabb tőkével rendelkezik, vagy pedig olyan nagy szervezeti ő, hogy mondjam, ő, valamit képvisel, nagy vállalat például, ami megengedheti magának, hogy egy-egy hogy ilyen drágább helyen létesítsem, mert ő a saját tőke elérni fogva azt mégis hatékonyabban ki tudja használni. Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy a város, mondjuk lakói számára, most tulajdonképpen már globálisan is nézve a dolgot, az emberek számára ez egyfajta, Kényszerítő erő, hogy ezeknek a koncentrált tőkével rendelkező szervezeteknek dolgozzanak. És az érték növekedésben nem látom azt, hogy hol juthat ahhoz hozzá az átlagember, hogy lehetőleg a saját kapcsolataiban, a saját körében, a saját képességeivel, önállóban tudjon dolgozni. Tehát például legyen egy, mondjuk lehet, hogy pont nincs szükség, de lehessen suster egy olcsó, bérű ö, műhelyben az utcánkban amit ő ki tud fizetni, és azon a színvonalon, ahol egy, egy Schuster dolgozik, ő azt tudja tartani, anélkül, hogy az üzlethelységét dolgozni. Most, ha valaki Schuster akar lenni, akkor Mr. Militnek kell lenni, ami már megint egy nagyobb cég, egy globális cég, franchise, stb., és az meg tudja fizetni azt, hogy ő, nem tudom én, egy, egy plázába bér el egy helyet havi 800 ezer forintért. De az egész annyira föl van pörgetve, emiatt az árak mind föl vannak pörgetve, a fogyasztó számára ezek a szolgáltatások mind nyilván benne van az a, az a, az a, az az az úgynevezett növekedés, ezt nem csak az adóba fizeti meg adott esetben vagy csorog vissza, hanem az az egész gazdaság számára szerint, hogy minden sokkal drágább és ez az egyenlőtlenségeket pedig nagyon ö, nagy mértékig növek, ö, növeli. Tehát aki úgymond benne van a pixisbe, a jó helyzetbe van, annak a számára ezek a szolgáltatások megfizethetők, de a, a, az átlag ember számára alkalmilag, a egyebek számára pedig talán hogy nem megfizethetők, és magukhoz a szolgáltatásokhoz sem jutnak normálisan hozzá. Tehát, tehát ha így nézem az értéket, akkor nekem úgy tűnik, hogy ez hamis kép, mert ez csak egy bizonyos fajta gazdálkodónak egy rétegnek, tulajdonképpen egy fajta tőkeerős kapitalista rétegnek ö, ö, jelent ö, ö, valós előnyt, és, és azoknak, akik, akiket ők jól tudnak alkalmazni, akik nem, annak a számára ez sokkal kevésbé látszik, és mondjuk Budapest ilyen szempontból mostani képét is olyat mutatja, hogy igen, van egy Váci út, ezeken a irodaházak vagy egy átlag magyar válkozás nem fog elmenni irodát bérelni, mert neki az drága, hanem egy lakásba próbál e, vacakolni, vagy a saját lakásába, vagy nem tudom én hol, de nincsenek műjek nincsenek normális kisbújtok, például az, hogy épültek a plázák. Az, hogy van Budapest, nem tudom én, alahány pláz, nem én mennyi van, de valami ilyen számú biztosan van. De sokat ő van akkor lehet, hogy sokkal több van, de a lényeg az, hogy az, az e, tízezernyi e, kisboltot tett tönkre, nem is olyan kicsi boltokat, ha meg, el, elég elmenne a kossuth utcára, hogy a körültről hogy lássuk, nem is pici boltokat tesz tönkre, hanem, hanem e, hát mondjuk úgy, hogy középvállalkozásokat is padlóra küld, akik nem multi tartoznak. Tehát egy bizonyos rétegnek kedvez, akik múltik, vagy valamilyen oknál fogva egy bizonyos részben nagyon jól be tudtak illeszkedni de legtöbbször nemzetközi vállalatok. Akik még maguk is nagyon sokszor kivonulnak egy, egy ilyen plázából, mert drága nekik. Tehát még ott sem egyértelmű a játék, mert még ez nekik is sokszor ö, ö, több preszt is, mint amennyi. Tehát a lényeg az, hogy ezt én egy nagyon eltorzító folyamatnak is érzem egyúttal. Én, én, én gondolom, hogy <coughs> akkor van torzulás, hogyha a monopóliumok vannak, több monopólium van, ez egy ez ellentmondás, tehát minden erősebbek mondjuk a monopóliumok, annál inkább ö, létrejön torzulás. Tehát az értéknövekedés csak akkor van, hogyha van fizetőképes kereslet, tehát különben nincs értéknövekedés. Tehát én azt gondolom, hogy a, a tőkerűs cégeknek ugyanúgy terepet kell biztosítani, de nem úgy szerintem, mint hogy most a Bécsi utcába, hogy lebontjuk ugye az egyetlen történelmi <tos> <tos> belvárosunkat, és helyet építünk egy néhány év alatt leamortizálódó valamit. De az előző például épp azt akartam mondani, hogy hogy az érték az relatív. Tehát ott az Albertfall vagy hídnál, amelyik térszerkezetileg is fontos lenne a városnak. Tehát, hogy a, a belváros zsúfoltságát a Budapestet megközelíteni akarókat elterelje, más irányba vezesse a forgalmat, illetve a kerületek közötti kapcsolatot is és akkor életszerűbb itt ne a belváson keresztül, lehessen eljutni, egy cseppelről, keleföldre. Tehát a, a lényeg az, hogy azt a relatív e potenciált, potenciális növekedés használja ki, de ezáltal meg is tisztítja a belvárost. Tehát itt ez az, az érték De most, hogy a, a, a belváros az azt jelenti, hogy, hogy a, a jó dolgok kikerülnek a belvárosba, mondjuk nem, nem, nem. a hídra. Hát, és mindenki oda fog menni, és a belvárosban meg eladhatatlan ez, ez, ez, ez, ez, ez a város. Lesznek. Persze, ez, persze ezek mindig olyan tényezők, amiket figyelme kell venni. Tehát ez a város vezetésnek ez a feladata. Tehát azt sem lehet megtenni, hogy mindenhol kihasználnánk ezeket az gödröket, mert ugye több milliónyi nézetméteret nem lehet beépíteni, tehát ez is egy nagyon fontos dolog lenne egy ilyen e, város e, tervezés, a városvezetés, és a város tervezés szempontjából, hogy bizonyos helyeket e, preferál, mert ott vannak olyan e, kihasználható lehetőségek, és oda irányítja mondjuk, oda orientálja a működőket befektethetőként. De az előző például visszatérve, tehát az Albert falvai híd azért. Szerintem jó példa, mert ott megnövel egy, egy hasznosítható területet, ezáltal a belváros olyan értelemben termentesíti, hogy gondolj bele, mi van a kossuth -Lajos utca, hogy a Ferenciek terében, 100 forintos boltok, tehát olyan, olyan... De miért azok vannak? Azt gondolom, mert az sem az értékén hasznosul. Tehát itt, itt ugye nagyon nehéz ezt szavakkal, jól, nagyon jól lehetne ábrázolni, de most a... a belváros belvárosában, tehát a Koslós utca, a Ferenciek terén gyakorlatilag ugyanannyiba kerül egy lakás, mint a a hármas metró másik végén Újpesten a lakótelepen. Ugyanatt 200 méterre a, a metró megállalától ugyanannyiba kerül egy lakás, ugyanannyian lehet bérelni egy üzletet. Tehát ez non nonszak, miközben legalább háromszorosnak különbségnek kéne lennie. Ezzel azt akarom mondani, hogy a belváros, tehát a Ferenciek tere, az nem az értékén hasznosul. Nem lehet megállni, nem lehet használni a forgalom miatt a lakásokat, az üzleteket, az irodákat, csak olyanok tudnak oda betelepülni, akik ugye a betívő, betérő ö, ö, ö, embereket tudják kiszolgálni, éppen két zsömle, három ki, egy kis, felsőruha vagy ilyesmi, ahelyett, hogy ott ugyanolyan szalonok lennének, mint ami száz évvel ezelőtt volt. Tehát azzal én nekem, ugye ez a, a javaslatom már húsz éve, hogy a Kozlós utcán a forgalmat teljesen meg kéne szüntetni, semmi villamos, semmi biciklitse, olyannak kéne lennie, mint a Grábennek Bécsbe. Tehát a Gráben az ugyanolyan hosszú, 300 méter, vagy 350 méter, ugye a Szent István templomtól 300 méter, ugyanolyan széles, mint a Kozlós utca, és egy gyönyörű, hát egyszerűen mondtam, egy bálterem, úgy néz ki és hát tele van emberrel, csillogó üzletek, tehát annak az az értéke. Az egy világvárosi központ. A, csak úgy hozzáteszem, hogy a belvárosi templomot száz évvel korábban alapították, mint a Stefáns és ugye ott, hol van ott egyetem, egyetemi könyvtár, ha jól, mint a Puskimozi, hol van ott a Duna, hol van a Gellert. tehát ez sokkal attraktívabb a Ferencek tere Kuslajos utca, mint a Gráben, és mégis az a Európa egyik fő. Eh, hogy mondjam, hát ilyen tehát a, a jó értemet minőségi luxus bevásárló helye. Tehát én azt gondolom, annak is kéne lennie? Most is. Tehát az lenne az igazi értéknövekedés ott. És azok a az erők, amelyek ott próbálkoznak, azokat lehetne kíjebb hozni. Akár Albert Falvárás, mert ott is lehet értéket létre, ö, ö, létrehozni. Ugye itt sokszor beszéltünk itt a korábbi műsorokban arról, hogy, hogy Budapest a, ugye ez szóval a Miklózsi Bandinak egy állandó visszatérő gondolata, hogy pontosan az a tény, hogy Budapest a legritkábban lakott európai nagyváros. És mégis mi úgy érezzük, hogy mindenhol zsufoltság van. Ez pont azért, mert olyan a térszerkezete, amelyik egy 6-700 ezeres városra épült, de most már azon ott 3 millió ember dolgozik, ugye 1,7 millió lakik itt, és még akik folyamatosan bejönnek a városba. Tehát, hogyha itt egy decentralizációs folyamat elindulna, Hát meg ilyen nagy lugak vannak Budapesten. Így jó. van, de azt mondom, decentrezés folyamat elindulna. Tehát, hogy amit mondasz, hogy ezek a... Ne kéne a plázaba elmenni egy cipőt, megsarkaltatni, hanem a szomszédba legyen. Uhum. Tehát a minden kerületben van legalább... Van egy kerületi központ, és legalább öt kis kerületrész van. Mondod, de az már majdnem száz kis központocska, és, és ott meglenne ez a helyi hogy mondjam, tehát ez a helyi ellátás, szolgáltatás, ami munkahelyeket is teremtene, közösséget teremtene. A, ami, amit én mondok, az egy picit olyan értemben egy más távlatosabb gondolatot is felvet, ami, ami nem, lehet, hogy, lehet, hogy nem csak a politikusnak, hanem a, a hogy mondjam, a, tehát ha egy szőkebb területnek az értékét nézzük, hogy ezzel mit lehet kezdeni, akkor akkor általában nem gondolkozunk azon, hogy vajon a, ott, hogy a, mondjuk, Albert falván adtad ezért csinálunk valamit, hogy és annak a területnek megnék az értékét, hogy vajon ez. Mondjuk milyen hatással lesz, hogy szembe a hegy oldalba, ahol azok a szegény emberek laknak, a, az egyszerű házaik, tisztviselők, mit tudom én, 50 éve, egy egészen más réteg, mondtam egy, csak egy példát, ahol ők, ha bármit akarnak, ma már elmennek a kampónába, nem tudom micsoda, tehát, tehát már egy olyan helyzetben vannak, amikor ott helyben már nem kapnak meg semmit, autóval kezdet, az életük meg van drágítva, meg van nehezítve, vagy el kell költözniük, és egy, egy úgynevezett nívósabb hát réteg költözik oda, aki megint csak halára dolgozza magát azért, hogy fenntartsa azt a dolgot. Tehát szerintem itt én globálisan a fenntarthatóság kérdését is figyelembe véve, ez egy, ez egy átgondolandó. Nem, most nem tudok róla mondani, hogy, ez most ne, hogy ez, ennek mi a pontos szerepe, de azt érzem, hogy ez, ez a feszültséget a fenntarthatatlans fenntarthatóság elleni irányba vissza a dolgot és egy, egy feszültséget. Igen, de gondolod, De ennek az a dolgok. feltétele teljesen jogos, tehát ezek mind fölmerülnek, ezek a kérdések. Tehát ez ugyan a romboló hatás is lett, hiszen ez, a, hogy ekkora potenciális érték van egy területen, amit nem használtak ki, az ugyanis is feszítheti, ugye azt a területet. Tehát ez a városnak is a feladata. Csak óvatatom azon a gondolataink között, ugye ameddig mind, mindig rosszul csináltak mindent a városba, hogy akkor ezek a folyamatok negatív hatásúak lesznek. De hát én épp azt gondolom, tehát mondjuk az Albert Falva ebből a szempontból is nagyon jó példa egyébként, mert ugye Albert Falva az valóban egy szegényebb rész. Tehát ugye De. a lakótelep, meg amúgy történetileg is. Uh -huh. De ugyanakkor ahova neki menne mondjuk ez az Albert Falva híd, az a Rózsavölgy, sőt mellette Budafokat, az viszont egy nagyon értékes, egy talán az egyik legértékesebb része Budapestnek, a hát Dél-Budapestnek mindenképpen. De hát ezt ugyanúgy kell kezelni. Tehát, hogy azt az értéket meg kell őrizni Albert Falván élhetőbbé kell tenni az életet. Ugyanakkor meg az Albert Valoidnak a másik oldal, a Cseppelen, ott viszont pedig egy óriási területek vannak. Ugye a cseppel területe területe, maga ott az a környék is nagyon kihasználatlan. Tehát ez nagyon sok lehetőséget elett magába, de természetesen el is lehet rontani. Tehát ez az, amit a gátszakadás, hogy az a víz, az pusztító is tud lenni, miközben az életet tudja biztosítani. Na most uh, szeretném kiemelni önkormánynak a szerepét ebbe az egészben, amit a Géza felvetett. Tehát uh, a önkormánynak úgy szerepe van abban a folyamatban, hogy uh, a város lakói jól érzik magukat. Ezt nem lehet a piacra bízni. Mert ha a piacra bízom, akkor egyéni túlélési stratégiák vannak, illetve stratégiák vannak a jobbik esetben, a rossz esetben, mert túlélési stratégiák vannak. És uh, Ilyen, ilyen összeviszosság lesz, amiről t -t többször beszéltünk már. E, és az összességében nulla összegú játszma, sőt, mint tapasztalhatjuk is, negatív összegú játszma is tud kialakulni ebből. Hogyha egyéni stratégiákra bízok a dolgot, ezért kúsz szereplő ennek az egésznek az önkormányzat, hogy a folyamatokat úgy terelje, hogy a... a, a Város egészének, fel meghatározott térségének a érdekeit képviselje, illetve ott lakók érdekeit valójában, és ne egyes vagy más vállalkozókét, tehát hogy az egyéni önzésekből végül is szublímáni lehessen egyfajta összvárosi érdeket. És ez lenne igazándiból az önkormányzatnak a szerepe, hogy ilyen szabályozókat, ilyen beavatkozásokat, ilyen projekteket kezdeményezzen vigyem véghez, és nem az a, a, a hivatása egy, egy önkormányzatnak, hogy üzleteljen, egyedi üzleteket kössön, mert azt más is meg tud csinálni. Azt a lakosságban is bárki meg tudná csinálni, ha eléggé tehetsz hozzá. itt például mondjuk, ha vegyük mondjuk, mondjuk otthon az a butafog, stb. Annak a, annak a kerületnek, vagy annak a kerület résznek van egy ilyen elkülönült érdeke, hogy ők abba az versenyben, ami mondjuk a Váci úton a 13. kerület jól járt, hogy ők, ők is kivessék részüket abba a versenyben, No van egy hidunk és van egy híd fős akkor mi is, legyen már itt is egy kis Váci út. De hogy ennek mi a mi a következménye? Tehát nem rövid-rövid nem, távon, az a következménye, hogy te, te leírod ezt a dolgot, hogy a következő húsz évben ebből pénzt fognak látni. De hogy közben társadalmilag ez milyen, milyen mértékig ö, ö, nyomja tovább az embereket, pontosan az egyenlőtlenséget mennyire növeli, és a föntarthatóság irányában mennyire hat, ezt, egy, ezt ott nem fogják mérlegelni, mert nekik az az egyetlen úgynevezett értékesíthető. Tehát ha mondjuk ilyen de nem lennének kerületek Budapesten, akkor az egész dolog már feloldódna abban, hogy a Budapest egészében kellene valami ilyesmit létrehozzunk, akkor nem kell így versenyeztetni. Nos, hát hát ezt a meg közmunkák meg tanácsa felé de mutat azt el, azt más oldalról is. Tehát azért csak azért azt tapasztaljuk, hogy, hogy azért a választók megnyerése az egy óriási... De a választók ugyanolyan rövidlátóak ebben, azok a, még a tizedét se értik a hát, nem mondják, annyira, szerintem ez változik. Konkrét mm -hmm. példát van, mondjak. Tehát ugye szó volt már többször arról, hogy a rózsavai vagy várt vigyenek autóutat, vagy sőt reggel már autópályára ez szó volt, Igen. és Igen. elemi erejű tiltakozás volt ellene, és ott eléggé befolyásos, hát pontosan a jó szituáltság miatt befolyásos emberek laknak, minden alkalommal tudták akadályozni ezt, úgy a mai napig a 41-es villamos csattogott végig, meg, meg célforgalom van az ő számuk, és semmi több. Pedig mondjuk dombozati, meg elhelyezkedési szempontból tökéletes összekötő vonal le lehetne a város szempontjából, és ha megépülő az Albert Falvai híd, akkor elkerülhetetlenül fölmerül egy út építése a keresztül, aminek keresztbe fognak feküdni a helyi lakók. És meg fogják akadályozni. Ha eddig is meg ez ezzel is meg fogják akadályozni. Hogy lehet ezt megelőzni? Egyik lehetőség, nem építjük meg a hidat, ugye? A másik lehetőség, ha már megépítem a hidat, akkor nem koppanok neki az aktuális ö, őrületnek, hanem megegyezek. Itt van egy ö, erre tökéletes például Ágműlősi híd. Hát maga a híd nem lett tökéletesebb, de erről már rengeteget beszéltünk. Hasonló eset történt ott is. Ugye még a közmunkatanács idejében, tehát még a háború előtt a annak a hídnak a helyét, és ennek megfelelően szabályozták ki a vasútvonal melletti mellette területeket, egy széles utat hagyva. Azért, hogy a kiépül az a híd, akkor továbbiakban az a út, amíg ott ö, ö, megy, a hídról le, az el tudja érni a Budaorsi utat, illetve a többi utat, a Fehérvári utat, meg az összes többi utat, el tudja, a Bartóbera utat mind el tudja érni. El lehet érni ami aztán miután nem épült meg a híd, hát szépen beparkosították, és a Kies liget alakult ott a, a és amikor megjött a Lájmolyosi híd, akkor a Fadlusz utcai környezetvédő egyesület leginkább tagjai, keresztben feküdtek, hogy nem engedik a parkjukat. Na most, mit csinált a főváros? Darabig húzakorot vedük, majd egyszerűen elkanyarította az egészet, és bevitte a nagy forgalmat az Andor az óra alá, mintha ők nem emberek lennének. Ráadásul nem úgy van, mint itt, hogy egyik oldalon mosófonnal, másik oldalon házak, hanem mindkét oldalon házak vannak az Andor utcába. nagy, tízemájtes panelházak, még többen a nap, mind a a, a, a, a utam, de nem voltak olyan befolyásosak talán, vagy nem tudom micsoda. Mi lett volna? Tehát egy műszaki megoldást alkalmaztak, egy, egy politikai jellegű problémára. Tehát kell lejjebb próbálták megoldani. Ami nem, abszolút nem volt sikere, sokkal hosszabb útvonalon mentek a kocsik, sokkal nagy és ennek kell felhasználással, nevelőgő szennyezéssel, stb. És továbbra is embereken keresztül. Mit kell, mit kell volna tenni? Azt kell volna csinálni, fölértékelni a lakásoknak az értékét, tehát teljesen független szakértőkkel, és kiszámolni a jó lehetőséget, hogyha megépüled az út, és mondjuk ilyen-olyan zaj lesz, akkor a kétéke értéke várható, mennyibe fel fog csökkenni. És akkor különbözetet odaadni borítékban Mari néninek. Tessék magáé, azt sem ha akar. Ha akarja, elmúlathatja, cseréhet cserélhet magának a lakást, egy hasonló jó helye, ami csöndest most is, és ma, az is marad. Meg volna oldani töredékéért a problémát, min nem oldották végül is meg, ezzel bizonyos egérúttal. Tehát ilyen eszközök lehetnének a város közébe, amiket érni kellett volna. Uh -huh. Pontosan... Ha olyan át ez összegébet talán... Csekédtörredéken, nem lehet itt kimondani, Igen. még tizedét sem érte Igen. volna el. Igen, Tehát pár nem. százalék összegér, kártalmányítanán lehetett volna a lakókat, és ha valaki csak a száját jártatta, akkor ö, ö, el is mutathatja a pénzt. Ha valaki tényleg zavar a forgalom, akkor mm. szóval ez, ez nagyon, ez, ez nagyon, nagyon ö, ö, széles módon lehet cizelálni ezt nagyon. Tehát például, ugye, mert akkor, hogyha megérjük való a forgalom, ott lehet, hogy a lakóérték csökken. De annak az iroda üzleti kereské értéke megnövekszik. Tehát gyakorlatilag tőkés is, is az a lakás, mint hogy ezt teszik is. Balatonnál is, tehát akinek telke volt, az előbb-utóbb rájött, hogy inkább kiadom, vagy eladom, és akkor én abból egy, abból a pénzből, meg tudom valósítani, az álmaim lakását, vagy telkét, uh -huh. vagy nyaralóját. Tehát, tehát ennek is megvan az az üzleti tartalma, hogy az is jól járhat, aki látszólag, el kell hagyni az otthonát. Tehát, de én ezt akarom tehát hogy, hogy egy várzetésnek pontosan ez lenne az igazi feladata. Tehát például Albertfalváthoz visszatérve, tehát ugye az Albertfala híd belekoppan a Rózsavölgybe, amelyek az egyik, mondom, egyik legértékesebb területet Budapesten. Azt az ki kellett volna venni ezekből az építési lehetőségekből. Tehát az fönn kellett volna ugyanúgy tartani, mint hogy fönntartják a hídfőket, hogy valahol lesz majd ugye, egy híd, tehát ez egy olyan hiba volt, Ott is, és ez a kérdés valóban, hogy hogy lehet ezt megoldani. Most azon törik a fejüket az emberek, mert hogy az Albert-falgari nem lehet máshova tenni, mert az annyira adja magát. Tehát két lehetőség van, vagy alagutat fúrnak, és akkor átvezetik a Rózsavörgy alatt, és akkor kiköt valahol a M1-M7-nél, és akkor nem tudom, az elég hosszú alagut lenne. Meg megoldás, amely is kerül. Vagy a másik, hogy belekanyarítják ugye az M6-sal, amelyik díjra nincs, az m 0 elvezetik. Valószínűleg ezzel, a neki kopanás, ez a... Ez a ez a nekikoppanás. Neki ez meg a az Eger út. Ez meg a Milyen és az Eger 15 kilométer. Igen, tehát, én, tehát azt gondolom, hogy ez a válság. No? Nem, annyi nem, de, de azt akarom mondani ezzel csak, hogy, hogy a Vás igazán a Gábornak. Tehát, hogy a, a Vás vezetésnek ez a feladata. Hosszú táv. Egyetlen egy dolgot még... szeretnék hozzátenni ehhez, hogy ennek a fedezetéül pedig, ugye valószínűsűen emlékezett a, a burst mentet, hogy nem csak burst ment, van, e hanem burst ment is van. Ez egy burst ment. csökken a csökkentékek értéke, akkor kártalanítani kellett magántulajdosság, de ha valakon növekszik a telkek értéke, közberuházás folytán, ott viszont el kell vonni annak a részét és abból kellett finanszírozni Pontosan. az emeltséget. Ez a mirol beszéltnek az előbb, de, de ennek legalább nincs semmilyen törvényi hatálya. Ez nem ez probléma. Készet. Tehát erre mondtam én azt a délén városfejezett társaságoknak lenne egy olyan válfaja, ez a úgynevezett idízélbe vett kockázati tőkén alapuló városfejezett társaság, de nem az, nem kockázat ez, ami pont erről szólna, hogy fölvásárulja azokat a típusú ingatlanokat, lakásokat, ahol várhatóan olyan fejlesztések lesznek, ami ott valamilyen problémát fog okozni. És ezt megelőzi egy, egy széleskörű egyeztetés, tehát nem járhat rosszul az a polgár, aki ott van. Tehát miközben tudom, ha én azt a ingatlant már mármint köz, megszerzze azt az ingatlan, akkor ő ott egy olyan fejlesztést tud létrehozni, amiből bőven tudja kártalanítani az ott lakókat. Tehát az egészek pont ez a lényege, hogy létrehoz egy olyan városi léptékű értéknövekedést, amiből az egyéni érdekeket is orvosolni lehet. Tehát egy egyéni károsultakat. Tehát én szerintem ez egy nagyon fontos összetétel, de hogy ez miért nem alakult ki itt nálunk, szerintem ez pont azt mutatja, amiről erről beszéltünk, hogy a az elmúlt húsz év nem szólt másról, mint a projektezésekről. Nem várostervezés volt, hanem a, a kiáró ingatlanfejlesztők, vagy azoknak a képviselői, azok megszerztek bizonyos ingatlanokat, és ott a város, hogy mondjam, a is erejével hát próbáltak megvalósítani a elképzeléseiket. Pontosan. Pontosan. Tehát mm -hmm. amit szoktunk mondani, hogy amikor a fának mindig a ők a díszt, az a földől földről. Ajatt, hogy ugye átrendeznénk a karácsony uh -huh. Ez a, ez a, ez a legnagyobb feladat, hogy ez a projektezés, ez a, ahogy egyik kolléga nem szoktam mondani, a projekt szintű matatás, <gül> hogy ez megszűnne, és valóban egy várostervezés lenne, mert a várostervezés úgyse tud projektek nélkül élni. Ez az, is, nem hogy ezeknek a, a város. a Bépré, a Brancszerre. a második, a Gábornak mondom, amikor a a, a második milleniumnak volt egy, uramasztjuk a Konferenciája, és akkor ott épp arról beszéltünk, hogy, hogy kell egy ilyen funkciótervezést, hogy a városnak a nagy funkcióit valahogy eldönteni, hogy mi, mire való, például a Dunapart, nem ne legyen közlekedés, hanem az legyen a városi. Mi akkor ez kellene olyan térszerkezet elemek, amelyek kiváltják az otthoni forgalmat, és kellene vezérprojektek, például egy halvai híd, amelyik szépen megbeindítja ezt a, a tőkefelhalmozási folyamatot, de úgy mondom, tehát ez is a városítésnek a feladata, hogy minél kevesebb érdek sérüljön. Tehát, ne, ez, ez a művészete az önkormányzati politizálásnak. Hogy az eddigi tapasztalatok alapján egy ilyen városfejlesztési mindegy intézmény, akármi, ez alig maradhat meg kerületi határokon belül, hiszen a kerületi határok csak nem feltétlenül követik a, az, hogy mondjam, a, az igazi városrészi határokat. Igen, érték kövezeti határokat. Igen, tehát, tehát ennek vagy fővárosinak kéne lennie, vagy valami nagyobb egységekben. Csatagglomeráciás kéne van. fogni. Én szeretem ennek az intézményhierarhiát szépen föl lehet Tehát én úgy, úgy képzelem el most így, így, így ebben a pillanatban, hogy, hogy lenne egy ilyen budapesti agglomerációs szintű közmunkatanács, és azon belül ugye ahhoz kapcsolódóan is, lebontva, sok kisebb kerületi szinten, vagy akár ilyen, mint az Albert híd mondjuk, egy ilyen lehatárolt területen egy város társaság. is. Azon belül meg lehetnének még projektcégek, kicsit komplikáltak tűnik, de azt gondolom, hogy mindig ugye a, a helyi lehetőségeket kell mérni, az intézményi rendszert is. De biztos, hogy kell egy átfogó, olyan, amelyik ezt a, ezt a hatalmas potenciált tudja működtetni, és ezt a szerkezetet ezt életben tudja tartani. Én úgy vélem, hogy ezzel a felütéssel uh, tartsunk egy kis szünetet, uh -huh. uh, van még gondolkoznunk, és nem sokan nem is Miklós mikor is csatlakozik hozzánk a szünet után. nagyvárosi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. folytatjuk műsorunkat, Miklós Jendét is köszöntjük körünkben, aki megérkezett. Na most eddig ugye beszéltünk arról, hogy Budapest az elszalasztott, vagy elhalasztott lehetőségek városa. Minden kettő igaz. Most a Nikos Jendre kiegészülve azért szeretnék egy pillanatra visszalépni az elmúlt 20 évnek a váltakintéséhez, hogy kellő nekifutásunk legyen aztán ahhoz, hogy mit is lehet még csinálni, vagy mit, mit kellene tenni a, a most, mostani, lehet, mostani helyzetben, de ehhez meg kell nézni, hogy mi a mostani helyzet. És most már elmegettük ugye a második millenniumot, mint egy 17 évvel ezelőtt elkészült kutatási anyagot, amit annak idején Főváros vezetése rendelt meg, de elsülyeztett, mert hát olyan gondolatokat jelentek ott meg, ami nem tetszett. Lehet, hogy ezt fió... most húzzatok a fiókból. Is. Hát tulajdonképpen a szemlélet a mai napig Igen. abszolút uh, aktuális és, és friss, hát a adatok értelmeszerűen már időközben megváltoztak, és nem minden esetben az előnyükre. Ezt majd mindjárt el fogjuk mondani. Na most, nagyon DOH-ban uh, elmondom, hogy ugye akkor uh, elgondolkoztunk a lehetséges jövőképeken. Ez, és készültek is ilyen forgatókönyvek hogy milyen lehetőségek és lehetetenségek vannak a város és nem csak a pozitív dolgokat vettük alapul, hanem a veszélyeket is. Hogyha rosszra a dolgok, akkor milyen jövőképek jöhetnek ki, tehát e, ilyen szempontból e, is tárgyatok a dolgokat, nem csak a kívánatos e, húraloptimista változat, mint általában tervekben, ami megjelenik, hanem a negatívakat és figyelmeztetésül leírtuk, hogy elkerülhető legyen még idejében. Ez a 1993 94 jelent meg, és hat ilyen forgatókönyv készült, a, a, hat ilyen szenárió, és rájöttünk egy idő után, hogy ez valójában két igazán, de két forgatókönyv, mert három-három szenárió egymás fejlődési változatait jelenti időben. Ö, tehát úgy, hogy hövid távon, középtávon és hosszú távon folyamatok, folyamatok. E, Miután három negatív és három pozitív szenáriót állítottunk föl. szerűen kialakult egy pozitív és egy negatív fejlődési e, vonulat. Most én engedelmükkel elmondanám nagyon röviden Dióhéjban, csak ilyen slágból szerűen, ezeknek a címszavait. E, ugye van a pozitív, először pozitívat mondom. Rövid táv, annak azt nevet attól, hogy Európai Unió. Hát a csatlakozás ugye közben megtörtént, ez 1993-90 évben írólott, hozzáteszem. Azt mondja a csatlakozás, sikeres felzárkozás, nyugati hídfő, szerves kapcsolatok, a jelenlegi rendszer korrekciója, decentralizáció, kívánatos, valószínű, középtáv van. Ezt a, a nevet adtuk neki, Kelet-Közép-Európa. Térségi integráció, jó viszemű keleti hídfő, hálózatok részeként működő központ, kooperatív, floratós decentralizáció. Kívánatos, lehetséges. Hosszú távon egy úgynevezett különút, na most, ez mit jelent? Zöld különút, tehát fenntartható fejlődési modell, kooperatív hálózatokra épül, decentralizáció, föderatív modell. Azt írtok akkor, hogy kivánatos, de csak távolatelőleg lehetséges, jelenleg nem valószínű. Most nézzük a negatívat. Rövid táv. Ö, az Európai Uniónak adtok a nevet is, Ö, sodródás, követő, félperiféria, függőhelyzet, enklávé, józáfinista modell, centralizáció, nem kiválatos, valószínű, Középtávon, a Kelet-Közép-Európánál, vadkapitalista változat, rossz hiszemű keleti hídfő, relatív centrum, tehát félperiféria, Dél-Amerika-éne Kolumbia modell, centralizáció. Nem kémátos, de lehetséges. Hosszú távon a út, na most esetében antidemokratikus különútról van szó, elzárkozás, elszigetelődés, hérhaharikusan centralizált rendszer, nem kémátos, és akkor azt jutok, még, hogy nem színű. Na most, ha valaki végig gondolja, hogy mit ez az elmúlt 20 évben, azt eddig egyetem kirajzolódik, hogy a kettő vonalat közül melyik az amelyik amelyeken haladunk. Most így mai szemmel nézve ezekben a modellekben az az igazán érdekes, hogy a negatív szenáriók egyértelműen valamilyen centralizáció fogalmához kapcsolódtak. Látható ebből a dologból. De. És valóban az az igazság, hogy az elmúlt 20 évben, az a rendszerváltás óta egyfolytában nem csak Budapest, egész Magyarország egy egészen hihetetlen, eszmetlen mértékű centralizációt ért meg az, az a szomorú igazság, hogy, hogy uh, talán 50-es éleket uh, eltekintve soha nem volt ilyen centralizáció Magyarországon, mint amit a rendszerváltás behozott. Uh, de, de egy papíron, mint a pont a ellenkezője történt volna. Géza, uh, egy budapesti intézetben privatizálták egész Magyarországot. Hát ez nem centralizáció, akkor mi? Igen, papíron demokrácia volt, meg önrendelkezés, meg mindenféle miután elvetik a pénztárcádat, gatyávet köztetek, ezek után meghoz az önrendelkezést. Hát, Körülbelül így nézett ki, mondjuk Budapest azt hiszem a sok évi átlagnál is érdekesebb volt ebből a szempontból, de itt igazából nem is ezért mondom, hanem azért, mert a, ez a centralizáció nagyon furcsa dolog. Tudnék, a helyzet az, hogy az a központ, mondjuk egy főformagányi hivatal, ahol elméletileg minden döntést meghoznak, ez a központ a maga centralizált bezárkózásában lényegében teljesen kiszolgáltatottá válik minden öntörvényű érdekcsoportnak. Most még kevesen érzékelik a városban, hamarosan meg fognak jelenni erről az elemzések, hogy mi történt például a közművek privatizációja alkalmával, úgy másfél évtized volt egyfolytában. Attól tartok, hogy a rémtörténetekkel fogunk találkozni, amit a pénztárcánk is síratni fog jó alaposan. De Most is sírat. De ez még semmi, ami, azt, ami aztán következik. Szóval elképesztő helyzetben manőverezte magát a, a, a főváros. Most nem akarok kitérni ennek a egészen nyilván a korrupciós vonatkozásaira, ez ügyészség, remélem ezeknek utána fog menni. Hanem csak arra, tulajdonképpen az történt, hogy ezeket a közműveket, amiknek a célja közellátás volna, ezeket a, a piaci exaprofit törvény alá rendelték. Tehát megkapta egy-egy erre magát hivatottnak érző globális vállalkozó, és innentől fogva üzemelteti a, a saját zsebére. Most a probléma az, illetve a helyzet azért még romlott is a kommunista időtől kezdve, hogy a kommunista rendszert azt elég sokat elszítük annak idén, hogy önfelelő rendszer, tehát nem igazán tördik a jövővel felé a tartalékait. Ez, ez nagyjából igaz is volt, de hol van ez ahhoz képest, ami azóta kialakult. Ugye ha ide idejön Patagóniából egy multinacionális óriás vállat, és itt valamit működtetni egy 20 éves konceszióval, akkor nyilvánvaló, hogy az a dolog hogy gyerekek, én 20 évig az extra profitomat el akarom nyelni, aztán utána a vízözön és zsebbe vágtam a dollárokot, aztán akkor csináltuk, amit akartok. Most lényegében ilyen módon ö, alakult az egész. Szóval azért mondom, hogy itt igazából jövő nem is az a sokféle ö, ö, fejlesztési ö, probléma és elhanyagosság lesz a, a, a igazi, amivel szembe kell néznünk, hanem az, hogy ilyen módon, tehát a, a, a pénzügyi profit törvényi alapján hihetetlen mértékben lerobbant közellátással kell szembenéznie ö, az új Arra kell, hogy azt pontos is, hogy a centralizációnak mi volt a, tehát mi a formája, mert hisz, a, hisz nagyon sokan rögtön kapásból mondják, hogy ne ragudj, de biztos nincs igazat, hát itt demokrácia van, önkormányzatok vannak, Igen. választottunk Igen. négy évente, Igen. mit tudom én, stb. A, a centralizációnak a formája... Tehát hova? Mi az, ami centralizálódik, és mi az, ami... Hát elmondom változatosan, hogy hogyan történik Ugye. ez a centralizáció. Ö, elmegy a főprogrammesterhez egy, egy multinacionalis cég, és azt mondja, hogy én szeretném konceszióba venni a csatornázási műveket. Na most ö, a, a főprogrammesternek hatásköre van, hogy ezt a koncesziót megítélje, és meg is fogja ítélni. Ö, aztán ö, eljön egy parkolótársaság, azt mondja, hogy ö, parkolási szerződést akar kötni Eréssel. Ő parkolási szerződést megköti, szintén a, a, egy, egy ilyen főnöki hatáskörben ez megtörtént. Most nem mondja senki, hogy ott van mögött a közgyűlés, nincs mögötte a közgyűlés. A, a közgyűlésben pártkatonák ülnek, akik aki végrehajtják utasítást. Most ez a, a budapesti, általában a területi önkormányzati rendszernek egy rendkívül nagy fogyatékossága. Hadd mondjak egy nagyon érdekessége. A magyar parlamentben, tehát egész országot képviselő parlamentben erősebb a területi érdekképviselet, mint a budapesti önkormányzatban. Hát lóppant egyszerű, minden kerülőben a két-három parlamenti képviselőt, elméletileg a második kerület képviselője a második kerület érdekét képviselője alózában. Nos a fővárosi közgyűlésben nem választanak területi képviselőt. Hála a 1950-es szociál-libárális körvénymódosításnak, amelyben... 94-es. 94-es, igen. Hát nem véletlenül... De, de, de mindegy a... Na szóval, szóval, <gül> eredményeiben legalább olyan gyászos. <gül> hát igen. Szóval, szóval semmiféle területi érdeklőséget nincsen, és a kiterült, a listákon pártkatonál küldögélnek. Úgyhogy ilyen módon, ilyen módon nem mondja senki, hogy közgyűlés, nincs közgyűlés, van egy központ. Bérbe adni a parkolókat. Hmm. Megjelenik valami oszkurus vállalkozó, azt mondja, hogy én meg akarom venni 10 forintért az András úti bérpalotát. No, hát mondjuk nem egy egyszerű dolog, mert a 10 éves kislánya nevére kell megválasztani, nem viccelek. Ilyen esetről is tudok. Szóval, szóval mindegy, össze lehet hozni ezeket a dolgokat. Most, Ezekben, ezekre az esetekben ráadásul egészen különleges módon ezeket üzleti titokkal minősíthették. Az uh -huh. üzleti titok, ez Magyarország egy marha értekes dolog. Természetesen az üzleti titok létezik a, a, a versenyszférában. Én, mint vállalkozó, nekem mindenféle üzleti ügyeim van, a klienseim, megtérülési általán, stb. Az én magánügyem is, és a törvény védi ezeket. De kérem, hogyha valami közvagyonban átmegy magátólodomban, ha valaki a közférában valakit támogat, az a mi vagyonunk, ha mi adóforintunk semmiféle magántulajdolni védelem nincsen. Amit mi adtunk, azt mindenkinek tudni kell, hogy a 20, elmúlt húsz évben erről nem beszélt senki. Eh, nagy nehezen egy-két ügyben sikerült kivívni az, mm. hogy... A eh, legtöbbször perútjám. Per mm. Nem, nem. Eh, tudok egy példát, amikor a, ez a koreai autógyár eh, eh, visszanemtéréslenül támogatást kapott az államtól, ami Dunajvárosba települt, ja, akkor, abban, akkor, akkor kíváncsi volt a parlament arra, hogy tulajdonképpen mi is volt ez a támogatás. A kormány első menetben visszaverte azzal, hogy ez üzleti titok. Aztán nagy volt a parlament, és, és, és az akkor, már kénytelen volt bevallani, nem hmm. tudom hány, 20 vagy 30 milliárd forint vissza nem térített támogatást kapott az autóját, Szóval volt, volt egy pár precedens, ahol, ahol így a, a, a, a, valahogy valamiképpen a közértek mentén a támogatás napfére hozták. Budapesten nem volt. Ilyen precedens. Mm -hmm. Ezt még csak most kell megteremteni, ezeket a mm -hmm. precedenseket. Remélem, hogy sikerülni fog, és azért is mondom remélni, mert végeredményben azt kell mondanom, hogy nagy részben Budapest ezeken a titokban ö, ö, tartott ö, és magánügynek minősített tranzakciókon mm -hmm. úszott el ilyen katasztrofálisan. Most azért, amikor egy pillanatig is demagóg szeretnénk lenni, vagy én szeretnék ilyen lenni, azért a, a maga a, a rendszer azzal, hogy most egész mások ülnek már a, a vezetői székekbe, mert másokat választottak, és ilyen mondom le lett választva az előző korszaknak a a, a ő, hogy mondjam, a Maga a rendszer az semmit nem változott, hisz például az emberek, más emberek kerültek ugyanazokba a szituációba, amikbe voltak, hogy aztán hogyan fogják ezt kezelni az pillanatilag úgy tűnik, hogy csak az ő emberi e, e, jóindulatuk most fog múlni. Én nem mondom, hogy mindegy, az, hogy hétpróbás próbás gazemberek ülnek a döntési pozíció, vagy pedig tisztenségesnek elfogadhatóak, egyáltalán nem mindegy. De azért a lényeg mégis az, amit mondtál, hogy hogyan működik a rendszer. Ez a rendszer, ahogy az elmúlt 20 évben kialakult egészen gyakorlatosan működik, tehát merjük remélni azt, hogy a, a főváros új vezetése ennek a rendszerműködésnek a, a logikáján és összefüggésein javítani fog. És itt egyébként ezen a ponton ö, ö, vissza kell térnünk a, a civil szférára, illetőleg a nem hivatali szférál. Nem tudom. Ez, a, ez a civil szó nekem tulajdonképpen az én jelvészeket nagyon bántja, mert a civil az volt éppen egyéb, mint a katona ellen jelentéte. Mm -hmm. Outsider. Hát a, de. hát a katona, egy fegyelem alatt. A valaki, a civil az, aki nem katona. Hát mi nem civilek vagyunk, mi a magyar társadalom, a budapesti társadalom vagyunk. Városlakót e, jelent, civitász, városlakót Hát igen, jelent. de igen, azt jelenti, de a, a mai szóhasználatban leginkább a katonának az ellentétét jelenti. Na, de mindegy... ilyen értelemben egy kicsit... Te érzesz benne valami negatív dolgot? Igen, Kérzel? igen, igen, igen, úgy száll. Levet, levet, levet, levet. Szóval, lebecs, lebecs, igen, lebecs. Lebecs. Igen. szóval na, mi vagyunk a társadalom, nem civil társadalom. Igen, hát milyen társadalom van még, a milyen lakosság. társadalom van még, milyen katonai társadalom? A katonatást nem társadalom, a paracsulami rétegeket nem tudják a nevezni, de megfelelően a kommunisták nevezik. Vagy más tehát mondjuk a laikusok. akik... laikusok. hát laikusok, mondjuk. A klérikusok a Jó, hát ezekhez mind pejjalatú dolgok. Lényegében a szóhasznát itt árulkodó, mert ha laikusnak mondanak minket, a civileknek mondunk minket, úgy az árujelben mindig hátra, amikor úgy van, hogy az égős. Na most, most viszont a következőt tudom mondani, ez most már nem is a mi problémánk a, a, a, a, a mi, hanem ez az új vezetésnek a problémája. Tudni hogy? ha az új vezetés nem tudja ezt a rendszert megreformálni, akkor ebben az esetben ki van az ugyanazoknak az erőknek, akik az elmúlt húsz évben dirigáltak és fosztogatták a várost. Ezek, a, ezek az erők, hát egyrészt az öntörvényű piaciszféra szereplői, akik hatalmas tőkerővel és ennek megfelelő befolyással rendelkeznek, másrészt pedig azok a kommunizmusból örökölt különféle ö, ö, szintén öntörvényűen elhatárolt érdekcsoportok, amik sajnos változottam úr énnek tovább ö, azóta is, és ö, ö, egyetlen politikai veletőnek sem volt, nem, hát nagyon ritkán volt igazán Mersze bármilyen politikai vezetőnek, hogy akár csak kicsibe is újat húzott ezekkel a, a csoportokkal. Na, no, hát mondjak ennek, csak a is egy régi példát. Annak idején, amikor a világkiállításról volt szó, még Budapesten fölmerült az, hogy a Dunaparti teherpályaudvart föl lehetne használni a világkiállítás megrendezésére. Igen ám, csak hogy ez máv terület volt, és a, a magyar államvasodak vezetése azt mondta, hogy nem. Szóval lehet róla, mert ez nekem kell. Az történt végül is, hogy a miniszterelnöknek magának kellett egy rendeletet hozni, hogy ezt, a területet elveszem a MÁV-tól. Bond. Szóval ezen a szinten alul a kérdés nem lehetett rendezni. Aztán kiderült, hogy a MÁVnak egyáltalán nem volt szüksége erre a területe. Annyira nem volt, hogy amikor szanálták az térséget és felszedték a sineket mindenfönét, találtak ott olyan vagonokat, a 90-es évek közepén, amiket még 1947-ben bombáltak le. A szemétlárakat volt. A, a Dunaparton, tehát a háromezer a, a kilométer Dunaszak az egyik legértékesebb részén a máv 50 évig szemétlárakatnak használt. Mm. Most tényleg nem akarom külön kiemelni a mávot nem rosszabb, mint a többi, csak a példakedvéért ilyen módon működtek, és sok szempontból működnek mai napig is ezek a, a oligopóriumok, amik a szakmai kompetencia mentén tevékenykednek. Nem kis részben a négyes metról nevezett üstencsapását is ebből oligopóriumnak köszönjük, am a, a főágos vezetését hát Ez a négyes metton büntényt már, már elégszer uh, ráztuk elmúlt években. Meg kell mondanom, hogy a dolognak nincsen vége, mert most, hogy Budapest köntehelyzetben van és ha a közművek kezdenek leállni, most itt van a napunkban az, hogy, hogy a, a szabálytalanságok miatt az Európai Unió uh, uh, Elképzelhető, hogy visszatad mindenféle támogatást, mert egészen a szabályoknak a betűjét megszekték. másik pedig az, hogy még amennyiben a támogatásokat meg is kapjuk, akkor mindig 300-400 milliárd forint hiányzik egy csődben lévő városban, aminek 400 milliárd pillanatnyi a hálósságállománya, és mint látható, a közművek éppen most kepálnak be, és a tízszeresükre fogják emelni a közümdiakat. És ilyen körülmények között a új főváros vezetés örökölte az, hogy tovább kell építeni a négyesmetód, ami még ha megépül is, a világos semmiféle közlekedés az azon nem számít belőle. Na hát, hát ilyen módon hullott szét, Ú, tulajdonképpen egy szétkullás, akik ezt a metrót ő, megálmodták és megtervezték, azok egyáltalán nem gondolkoztak budapesti közlekedés összefüggéseiben. Hogy mi a budapesti közlekedésnek, abban nem fogok belemelni részletesen. Na, maradjunk annyira egészen más olyasféle kellene, ami a peremvárosoknak és agglomerációnak is segít a helyzetén, olyasféle kellene, ami a, a gépkocsi forgalmat leállítja, mielőtt bezudzanak a belvárosba, szóval ilyesféle dolgokra volna szükség, és a, azt, azt a pénzt, amit a, erre épp fordítottak, meg fordítanak, abból szépen mindezt meg lehetett volna valósítani, hogyha valaki ebben gondolva. ebben. Igen, igen. Na most, most hát, szóval ilyen, ilyen típusú problémák vannak, és és alapjában véve, miután ez az apparátus így működött 20 vagy 60 éven keresztül, ennek követ, és ennek az apparátusnak az új városvezetés teljes mértékben ki van hiszen nincsen más, ezért kellett azt mondanom, hogy saját magán is csak akkor segíthet, hogyha a, a partvonalon kívüliek támaszkodik amennyiben képes e, e, rá, és akkor ilyen módon elég sok problémát ezekből, e, amikkel szemben ha az város vezetése elsősorban és csak másodszorban Budapest lakói, elég sok problémát. Itt az a kérdés, és ez már szinte csak pszichológia, hogy ezek az emberek, akik azért e, e, már kipróbált politikusok még ha ellenzékben is voltak többnyire, hogy mondjam, nem növesztettek-e közben akkor a szemellenzőt, hogy, hogy csak abban a körbe tudnak gondolkozni, amiben élnek az utóbbi 5-10-15 évben, és ők már nem látják ugyanúgy, ahogy a hatalmon hatalmonlevők se látták a kívülállókat, ők maguk is esetleg nem veszik ezt észre, hisz ők csak a, ugyanaz, ugyanazt látják sokszor, mint a másik, csak egy picit a másik oldalról, mert én nem érzékeltem azt, hogy mondjuk a, a valaha is az ellenzék bármilyen színű legyen, olyan nagy mértékben igyekezett volna mondjuk a civil támogatást fokozni, és összefogni, és nem tudom, mi, micsoda. Most a múzat illeti, azt tudom mondani, hogy ez a, ez a demokráciák nevezett magyar rendszer nagyon furmányosan működik, a ellenzék az ellenzék tulajdonképpen négy évig annyi, mintha nem is lenne. Nagyon jellemző, hogy amikor a legutóbbi, utolsó jötti választásunk 2006-ban, a, a, a, a Fidesz koalíció végül is nem nyerte meg a választást, de elég erős volt a, a fővárosi közgyűlésben olyan 46%-os részesedése volt, és a, a, a helyek elosztásánál pedig lényegben nem volt semmit. Hát mindenféle bíróságon minden csodák vannak. Egy 46%-os ellenzék gyakorlatilag ki volt hagyva mindenből. Egy, hát ez a magyar demokrácia úgy működik, hogy úgy lesz, hogy ezt is meg lehetett csinálni. Úgyhogy túlságosan sokat a visítózáson kívül az ellenzék nem tudott csinálni. Hát remélhető, hogy, hogy legalább arra felhasználták, hogy fölkészüljenek a, a ügyekbe. Ugye a Taros István abból is különbözik az előző bukott polgári főpogány, hogy a bukás után nem vonult vissza előköl idegenként a Relfán hanem ott maradt és végig güriszte azt a négy évet, amelyik egyébként szerintem megalázó is volt egy -e hatalmas frakció vezetőjének, de mégis végigcsinálta, tehát, tehát remélhetőleg sokat tanult és beletekintést szerzett magának az ügyekbe. Úgyhogy, mert csak annyit mondani, ez a latin közmondás szóval, hogy dum spiro, spiro" vagyis ameddig élet van, addig van reménység is. Na most ugye, amit elmondtam, az a visszatekintés volt, hogy ez előre nézés megalapozza. Tehát azt már tudjuk, hogy a tojásból hogy lehet rántottát csinálni. Kérdés az, hogy a rántottából hogy lehet megint tojást csinálni. Lehet-e ilyet talán? Hát a megeszi a Hát... Ö, ö, Csakjunk, biztos, hogy nem könnyű, de... de, de, de mondjuk hát mit elcsinálni? Ez ezt érted? Például az mondjuk a négyes es metro... A, az egy, a mai? Az egy, csak, hogy egész konkrétak legyünk. Most én ezt úgy értettem, hogy a, mondjuk a négyes es metro az egy, az egy, az egy, az egy rántottában alakított tojás, ami, ami nem biztos, hogy sokat tudsz most kezdeni, hát igen. ami egy kicsit már zöldül a széle, tehát nem is biztos, hogy a finom falat. És valamit mégis kezdeni kell vele. Amúgy ezt a Bani uh, elmondta, hát uh, tulajdonképpen hát. a felénél tart körülbelül. Hát egy két van, egyik rossz, a másik még rosszabb. Egyik, hogy állítják, de hát, hát akkor mindenféle pereskedések, hát hát hátterítések, meg a fenet, ugye mit vannak, a másikat befejezik. Hát már minden. Azért rossz. van egyik rossz, a másik még rossz. Hát, itt rossz lehetőségek közül, közül választ, be lehet választani, mert beletmanőve ezt a magát. Én nem vagyok a dologba illetékes, annyit tudok mondani, hogy mit csinál egy hadvezér, amikor egy offenzívát megindít. Át akarja törni az egy frontot, ö, ö, ö, ö, ö, hosszabb tűzésig előkészítés, aztán ö, a gyalogság rohamra indul, ha, b, hatalmas veszteségeket szenved, már-már sikerül áttörni, de aztán valahogy mégiscsak lelassul a dolog. Hát ilyenkor aztán a, a, a ostoba hadvezér erőlteti tovább a dolgot, és mennek-mennek-mennek eredményben, ilyen volt nagyjából az első világháború nagyét, A okos hadvezér pedig egyszerű egy nagyot és keserült, leírja a veszteségeket és megszünteti az offenzívát. Mm -hmm hát itt e, e, tud lejárni. ebben az esetben hát e, bármilyen nehéz is, ha jelennék a felett és döntéshozó, én azt a megoldást választanám, hogy leírom a veszteséget. Engem valószínűleg osztani, szorozni kell, hogy mi kerül többe, befejezni, vagy pedig a mindenképp kettő pénzbe kerül, mert az no, lehet, no, hogy 5-10 vagy 15-15 a... múlva ez a dolog Most, beépítette not, valamivel, mondjak, vagy valahogy, Hadd mondjuk egy precedens értékű dolgot. Ez itt történt Magyarországon, itt történt Budapesten ezelőtt jó 50 évvel. 1953-ban két dolog történt, az egyik az, hogy Magyarország gazdasági sőtézetben került, és éhénység dúlt már országszerte, minden pénz elfogyott, nyomor volt, Budapest infrastruktúrája tökéletesen lerobbant állapotban volt, elképesztő volt a közlekedés, elképesztő volt a lakáshelyzet, minden elképesztő volt, és épült ugyanakkor a metró. Na most a másik dolog pedig az volt, hogy Nagy miniszterelnök nevezték ki. Nagy első dolga az volt, hogy átnézze ezeket az eszement óriási beruházásokat, és felfüggessze azokat, amikre pillanatja a van szükség. A metró ezek közé tartozott. Tehát 1953-ban a kormány tekintett az ország gazdasági helyzet érve a metróépítést. Sok évig aztán a, a karbantartási munkák. Munká... Munká... Nem, nem akartok belemenni a továbbiakba, de lényeg az, hogy, hogy karbantartási munkák folytak, de a metró alagú ott az itt annyit az mondja kell a kétféle metró közötti különbségű, hogy mindent összéve azért a kettes metró az egy szükséges közlekedéssel gindokolt beruházás volt azon körülmények között, és a mai nap és végül, mert szerencsés módon működik. A négyes metró semmiképpen sem tudom így nevezni. A négyes metró még, hogyha működne is, nem oldana meg a problémákat. Tehát ez a különbség volt a kettes metró és a négyes metró között, de akárhogy is van, adott pillanatban nagynyvel a Nagy rájött arra, hogy ezt nem szabad erőltetni, sokkal nagyobb bajok vannak Budapesten is Magyarországban is, és akkor helyet mindenféle máshol csináltak lakálysipítéslet, javítottak a villamos meg meghez hasonlók. már Budapest vonatkozásában is ennyik történtek. Most Csak azért mondtam, mert már van precedens, volt precedens Magyarországon, tehát akkor Nagy hívták a miniszterelnöket. Igen, most uh, ennek a e esélye, realitását nem tudom lát mennyi el erre látni, hogy végülis már uh, az nem ennek a műsornak elmondtuk, hogy húsz uh, éve először fordul elő, hogy ugyanolyan színű a fővárosoknak a veletése, mint a, a kormány, a kormány. Hát, hát igen, nem volt, e, és e, ráadásul Budapesten is 50 százalék fölötti e, hát, arányban győzött minden főpolgármester, mind pedig a testület, tehát végül is nem szorulnak rá arra, hogy esetleg eltelen kompromisszumokba e, lépjenek, hogy e, -e, látunk-e esélyt arra, hogy ez biztatóna tekinthető a jövőre nézve. Vagy pedig az elkötelezettségek, a kényszerek annyira meghatározóak, hogy tulajdonképpen a elkövetkező négy évet lefedik. Tehát mit lehet ebben látni előre? Hát nekem nekem nincsen varázsgömböm, tehát nem értek a jósláshoz, fogalmam nincsen arról, hogy mi fog történni most a következőkben. Annyit, annyit lehet azért látni az elmúlt fél év kormányzati munkájából, hogy ez a kormány, mintha tényleg elszánta volna magát arra, hogy Magyarország ügyeiben rendet csinál, egy-két alapvető dolgot már, már hozzákezdett. Tehát, nagyjából úgy tűnik, hogy, hogy tényleg olyan dolgokkal foglalkozik, a kutya elvanásban, tehát a, a bankokkal, a koncesziókkal, az adóságosan. Szóval azokat a kérdéseket kezdte pedzeni, eh, ahol tényleg a legsúlyosabb gondok vannak. Még akkor is, hogyha ezek a kérdések nagyon fájóak és nagyon nehezen megoldhatóak, Ugye, hát a, a jelenlegi helyzetben megdöcsen csekély a kormány mozgás mert egészen hihetetlen csőd helyzetet vett át Magyarországon. De csak azért mondom, mert, mert úgy látszik az elmúlt féléből, hogy a, mintha a kormány tényleg elszánta volna magát arra hogy csinálni bármennyibe is kerül, mert ha ezeket, ezeket az áldozatokat nem van le fel Magyarország, akkor még nagyobb várnak ránk a jövőbe. Úgyhogy, úgyhogy ebből kiindulva ö, ö, talán remékedni lehet abból, hogy ez a rendcsinálás, ez Budapesten is érvényesülni fog. az aparátust, mint ö, egy tényezőt, ami megkerülhetetlen, de itt vannak a szakmai lobbik ezekkel sem szabadnám elfelelkezni. Elsőnői közelkedési lobby, de nem csak az van, egyéb más ilyen betonozó meg egyéb lobbik fenyegetik számos esetben a, a várost és annak egészségét. Mit lehet ezekkel kezdeni? Hát következő tudom mondani, nem tudom, hogy, hogy a vezetés mit fog kezdeni velük, hogy mit lehet, az, az már nagyjából látható, pedig abból látható, hogy amikor a, a, a, a Magyar szövetség delegáltjai pár héttel ezelőtt jóvá hagytak a belvárosban egy elképesztő és a belváros egész kinézés struktúráját, radikálisan felborító, óriás beruházási tervet, és a, a, a társadalmi szervezet tehát az Szövetségnek a delegáltjai erre bólogattak. A szövetség annyira bekötszentő hogy megvonta a bizalmat és visszahívta a delegáltakat. A kamara. Ilyen ez a kamara, a építészkamara. építészkamara. Tehát ezek a, ezek a delegáltak e, miután nem képviselték azt, amit a, a társadalmi megbírók e, e, szerint képviselők lehet, ezúttal elveszítették a mandátumukat. Na most e, ezt a példakedvéért mondom, lényegében ilyen mechanizmus mentén lehetne e, e, e, hozzákezni a rendcsináláshoz. Tehát szakma szakma felépett szakmai szempontok alapján. Igen, itt vagyunk az értékvédelemnél ami az elmúlt húsz évben elég elképesztő hát, vereségeket, veszteségeket szenvedett a város ilyen téren. Uh, ahhoz képest ugye, hogy pár éve, több mint húsz éve, hogy a a, a budai várral, és később aztán ugye a kiegészítve a Ajlanási úta és környékével uh, világorösségé nyilvájtották, és ehhez képest az értékvédelem hát finoman szóval itt gyenge lábakon állt Budapesten, amelyik pedig hát erre volt mindig is büszke, és mai napig is, amit megőrződött. Hát, hogy csak egyetlen példát mondjak, a megválasztott főpolgármester választási plakátjain csupogon épület látható, ami legalább száz évvel ezelőtt, vagy még régebben épült meg, mert ezek az értékek. Mindenki ezt látja. Bízom benne, hogy azt jelenti, hogy a gondolatokban is ez ö, Érvényes Persze, fog. hogy ezek az értékek. Milyen, milyen más értékek legyenek egy olyan városban, ahol az ország legjobb építése még soha nem kolt építési megbízást? Hát akkor mikor keletkeztek az értékek? Abban az időben, amikor még az építészek megbízásokat is kaptak a Budapesten. Én, én is azt gondolom egyébként, hogy, hogy abban lehet eménykedni, hogy ez a, tehát az új állami is, és a főváros vezetés is szélesebb alapokban érdekelt, mert ugye a korábbiaknak pont az volt a lényeg, hogy nagyon szűk körnek kedvezett. És én is úgy látom, hogy, hogy ezek a ilyen demokratikus intézmények, mint a kamarák, szövetségek, a helyi civil mozgalmak, ezek azért ö, ö, mégis ki tudják fejteni hatásukat. Nekem van egy ilyen, ö, ilyen nagyon látványos és megjegyzésem hogy a, ugye az előző kormánynak, ugye, vagy a városvezetésnek ugye az volt az egyik szlogén, hogy a kreatív város. És ugye mit értett ő a, a kreatív város alatt? A dizájnt értette meg, a habot, meg a fesztivált, meg ezeket. Az abszolút a kreatív könyvelés. Azt is, meg a kreatív könyv. Azt hiszem, ez a legfontosabb. De közben az előbb jutott eszembe ez, amikor azt, hogy a száz évvel ezelőtti, tehát a és a műemléki épületeket mutogatja, mint, mint jelképet, és a kreatív város pedig hát mitől kreatív egy hogy a kreatív közösséget hoz létre. Tehát én azt gondolom, hogy a Budapest vezetésnek egyik legfontosabb feladata, hogy újra kreatív közösséget hozzon létre, amelyik majd létrehoz a jövő műemlékeit. Tehát ugye mert az a, az a közösség, amelyik 100-120 évvel ezért létrehozta ezeket az épületeket, meg pont ez volt a lényege, hogy valahol egy pozitív értelme volt írt egy szabadságra. Az a furcsa, hogy szerintem akarattán kívül hozott létre bizonyos kreatív közösséget, mert mondjuk a, az, hogy Budapest a romkocsmák városa, az, ez hogy vannak ramkocsmák, az, az egy alapvetően egy nagyon kreatív, nagyon kreatív gondolat, de az, az hogy így jöttek ezek létre, az természetesen ugyanakkor a városvezetésnek van, a van. tehetetlenséget mutatja. Így van, te is egyetem a tanomatsz olyan jelenti. Örkény van egy kedves kis szatírája, egy ilyen világvégi pusztulás víziója Budapesten, mit tudom én, romok, éhínség mindenféle, és a várost állázták a a, a egerk és a patkányok. És a, a élet első ele a következő. Megjelenik egy hirdetés a falon, egy ilyen kézzel írott kis plakát. következőképpen szól. Hozott szalonából egérítás vállalott prókagyni. Nos tudom, hogy nem vagyunk a tanácsadói a Talvos Istvánnak, de mivel kezdenétek, tehát mi a legfontosabb, amihez most hozzá kell... Hát planizálni dolgok. fogok. Most, hogy történt ez a katasztrófa, hogy a, a átszakadt a, a tínföltároló és természeti katasztrófa van a Dunántúl kellős közepén, és a, a, a belügyminiszter megbízás kapott... ipari. Hát teljesen... Most, ez, ez, ez most már, ez, ez már természeti... A, katasztrófa méretű. Na most, most a lényeg ment, az, hogy a belügyminiszter... Oka, oka, okaipari. A belülminiszter megbízást kapott, hogy, hogy intézkedjen, és megkérdezték tőle, tegnap megkérdezte tőle valaki, hogy mi volt az első intézkedése az ügyben. A válasz a következő volt. Azonnal lefoglaltam az iratokat. Uh -huh. mm. é, ez, igen, ez így lehet. Még a számlát is le kellett volna fagyasztani egyébként. Jó, mondjuk ez lehet, hogy túlzás és nem lehet megcsinálni, de itt kell kezdeni. Hát, így, igen, így, mm. kell kezdeni, így kell kezdeni, kell Hát én azt gondolom egyébként, hogy kérdezhet, hogy, éleszett, hogy igen. mit tennénk ugye a, a, a fő program helyébe. Hát én is azt gondolom, hogy a biztos, hogy ez a rendteremtésnek, a, tehát az adatfeldolgozás az biztos, tehát más is lehet indulni. Mondjuk azért adatfeldolgozásnak de, inkább valahol párhuzamosan kell menni, mert ugye az első tud tenni is kell valamit mert mondjuk egy nem, és elég, és kell álló. kerülni, tehát ez, ez egyértelmű. De másik, amit beszéltünk még a a misor első felébe, tehát én létrehoznám ezt az új intézményi rendszert, és a, az önkormányzatoknak egy olyan kiszámítható jövedelemhez, bevételi forráshoz, felszínűs pénzhez, vagy juttatása, ami nem teszi őket egy, egy szakadatlan, kiszolgáltatott helyzetbe, és ugyanakkor ez a kreatív közösséget valahogy létrehozni helyben, tehát a decentralizáció szerintem egy alapvetően fontos feladat Budapesten belül is. Tehát a sok kis központ, alközpont, városközpont. Tehát az, hogy a... Ugye ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy a, a munka, az élet és a... a tehát a munka a lakó és a rekreációs környezet az minden szűkabb legyen. Tehát minden hagyja, hogy egy... egy Röviden fogalmaznám meg, akkor azt mondanám, hogy mindig kevesebbet kelljen közlekedni ahhoz, hogy az élet mindig teljesebb legyen. Ugyanakkor valami kezdeni kéne ezzel a 24 önkormányzat. Igen, hát ez az, az, az intézmény, az rendszer. Egy zavar, hogy, hogy nem hallottam egyetlen egy mondatot se arról hogy azt, amit mi ezerszer károsztathatok a 94-ben, az, hogy gyakorlatilag ez a kétszintűség ilyen merebb Igen. rendszeri alakult, hogy ezen oldani, oldani szeretnének, vagy változtatni szeretnének, hanem inkább hitettetek amellett, hogy a kerületek megmaradjanak közé és akkor még a főváros is. És hát ez egy jó szóval mindent meg lehet oldani, mondjuk meg lehetett volna eddig is. Az együttműködés biztos, hogy indítsíteni kell. Az, az emberi alapokon a, nyugszik alapvetően, a, de, de nem, a, a nem két szintű, hogy nem történt. A kétszintű Budapest önkormányzat elméletek működőképes lehetne, Tunikben két ö, kardinális dolgot kell viszont megoldani hozzá. A, egyik a, a hatásköröknek a radikális újragondolása, a másik pedig az intézményesített koordináció meghúzásai. Tehát nem egyszerűen kétszintű volt az a, ez a önkormányzati rendszer, hanem szóba se állt egymással a két szint. Tulajdonképpen ez volt a. Sőt, a, a, még a kerületek sem sokszor egymással. Ami hát jó, minden kerületnek megvan a maga bajátát, tehát mondjuk nem sok közös dolog van, tegyük föl, pont az egy kétszintű, de hogy a kerületek és a főváros szoba álltak egymással az elmúlt húsz évben, az lényegében így e, ténykézés. Na, hogy ez mitől volt, érdekes történet, de nem akarok most belemenni, elkalandoznánk. Tehát lényeg az, hogy ha ezt a két, ezt a két dolgot e, e, törvény alapon, e, megteremtik, törvényekkel, ezt a két dolgot alapon e, megteremtik, akkor a főváros ilyen struktúra mellett működőképessé tehető. Most valószínű, hogy a, a önkormányzati választások előtt nem akartak nagyon bele piszkálni ebbe a dologba, egyébként valószínűleg képesen nagyon vannak. Tehát három, ehhez, hogy nem is lehet kitalálni a, Ahhoz, ahhoz hogy, uh -huh. hogy, hogy valóban jó, működőképes rendszert alakítsanak ki, az átvilágítás kell. Tehát, tehát Isten őrizni átvilágítás nélkül belenyúlni. Uh -huh. Tehát Így kezdődünk az egész. Nézzük meg, hogyan működik, és, és dolgozók által átvilágításnak megfelelően a a ügyet. Tehát így, így, így lehet csak elkezdeni. Tehát ő maga eddig még nem érzek mulasztást ebbe a, a dologba. Javítani lehet. tudjuk, ezt a két pontot te kellene megérteni. Tehát beszélsz, akkor te most én úgy érzem azt, hogy két dologra gondolsz. Az egyik az, amire, amit, hogy mondjam, amivel tele van a, a, a az újság, az a fajta átvilágítás, hogy valami disznóságot rájöjjenek, hogy valami, és akkor számon kérjenek dolgokat. De van egy másik, amit érzek a szavitból, hogy maga a működési rendszer, ö, ami lehet Önmagában is rossz, tehát még ha a tisztességes emberek működtetik, akkor is rosszul működik, hogy azt, annak a működési módját teljesen átvilágítják. itt it, it, most ebben az övégén teljes az utóbbira gondoltam, Igen, tehát a közövetkezettségnek és működési az átvilágítására. Az, hogy, hogy a, a rablokat fülöncsipni, az végül is egy rendőrségi ügyészségi feladat, tehát tulajdonképpen nem a főváros <köhö> vezetésének a dolga. Nagyon örülnék, és sor kerülne rá, de, de ez kétségével nem a főváros vezetés dolga. Egyébként a tarósítvány többször meg is hogy ő nem fog foglalkozni, neki más dolga lesz, és ebben teljesen igaza Most ez, ez viszont a, a, a dolognak csak az egyik oldal. A dolognak a másik oldal hoz idéznék egy mondott a Bibliából a, a, a Példábeszédek könyvéből, így hangzik ez a ö, vers, hogy meghiúsulnak a tervek, ha nem hallgatnak a tanácsokra, de megvalósulnak, ha van sok tanácsadó. Ezt már a Bibliában is így tudták és így írták le. Annyit tudok mondani, hogy ez egy örök igazság. Most is így van. De ez, hogy a, hogy, hogy a tanácsokkal hallgassanak és legyen sok tanácsadó, ez egy olyan megfelelő működési mechanizmus kell kiépíteni, amely képes a tanácsok felfogására. A jelenlegi működési mechanizmusok, közökkalálási mechanizmusok erre tökéletesen képtelenek. Az állam szintjén is, a főváros szintjén is és az önkormányzatok szintjén is. Tehát lényegében véve az, amin a, a jó működés múlna. Hát a, a, a vidéki telepésekhez nem tudok hozzászólni, nem is olyan őket annyira, biztos sokféle van, biztos van olyan is sok, ahol ez a dolog ránk működik, de ezt nem akarom is Budapesten semmilyen nincsen, tehát, tehát Budapesten ezen javítani kellene. Most ennek megvan a maga közélkatási mechanizmus, hogyan lehet ezeket a, a, a, a tanácsokat felfogni és felhasználni. Azt is látom, az elmúlt évben hogyan nem lehet. Úgy nem lehet, ahogy már 90-ben elkezdte Budapest, hogy létrehozott valami grémiumot 20 vagy 30 nagyfejűnek tekintett emberből, akik időnként összevettek, elveszekedtek egy el, el délután, aztán akkor szétoszlottak, és a következő héten egy másik délután megint elveszekedtek. Semmi nem jött ki az egészből, és aki adott magára, az ott is hagyta a fenébe, mert semmi nem volt. Na, ez egy, ez egy példa arra, hogy hogyan lehet semmibe venni a, a tanácsokat. A, a, a, a, a tanácsoknak egy, egy jó ö, ö, figyelembe vétel lett volna például akkor, hogyha a, egy nagyberalmi döntés előtt kéri ki a, a, a vonatkozó ö, szakmai testületeknek a, a véleményét, vagy esetleg ö, már, már annak előtte, a lakosságét is. Tehát ennek megvannak a maga tervezési mechanizmus lépései, hogyan kell egy beruházást előkészíteni. menné nagyobb egy beruházás, annál nagyobb előkészítő munka kell hozzá. A jobb nyugat-európai országokban egyébként ezeket a dolgokat már be is vezették évfizekező, tanulni lehetne tőle. az szóval ilyen dolog, hogy tüntetés, tiltakozás, vagy akár még a népszavazás is, ezek már csak ilyen utánfutások. A népszavazás, amivel egy meghozott hibás döntése nem mert egyet a terület lakossága, az mondjuk a semminél jobb, de, de igazából véve azt kellene elérni, hogy ne is kerülne egy döntés olyan helyzetbe, hogy népszavás kelljen róla. Előtte egyeztessük le. Egy klasszikus példa, ennek a Szentendorfi atomerőm eset Ausztriában, a 80-es évek elején, ugye megcsináltak az atomerőművet irodatos nagy pénzért, aztán Eusztriák zöldek nagyon be, bepöccentek tőle, népszavazást tartottak, és Eusztria népe azt mondta, hogy nem kell atomerőm. Hát de ezek után, amúgy a demokratikus ország nem volt mit csinálni. Ez már nem szakmai kérdés, hogy kell az atom, vagy nem kell az atom. Ö, ö, ha a népnek nem kell, akkor nem kell. Kész. Nincs az a földi hatalom, amelyiknek jogosítvány volna, hogy a husztia népjére kényszerítsen az atomerőművet. Ez a, ez a, ez a népszuverenitásnak a lényege, de, de mindenki jobban járt volna, hogyha nem a népszavazással dől el, hanem már előtte. Ugye nem tudom, két milliárd márkát, vagy, vagy silinget nem kellett volna kiszórni az ablagon, hanem okosabb célra használhatták volna, hogyha már előtte felmérik az, hogy nem fog kelleni a népnek. Na, szóval, lényegében ezzel ez akon szemezetni azt a négyszavazás, hogy semminél jobb is, de nem az igazi. Az igazi az, amikor az előkészítésben benne vannak az emberek. Na ez egy ez egy komoly szervezési munka, amiket olyan munka, amit hát két oldal van. Egyik, hogy a közhatalomnak ö, kell biztosítani a szervezést, és azt, hogy az információk érdemiek legyenek, tehát biztosítanás legyen. Másik hogy minélkünk a társadalomnak ö, kell a megfelelő szinten részt venni ezekbe. Persze része az is, hogy amit a közhatalom csinál, az átlátható legyen. Feltétlen. Feltétlen. Hisz, hogyha Feltétlen. Ha én nem, a alapvető dolgokról nem informálódunk, hanem mindig csak hát, manipulált kérdésekkel traktálnak bennünket, hogy a döntsük el lesz, hogy az, vagy a zöld legyen, vagy sárga legyen az a mm. atomerőmű, amit nem akarunk. <laughs> tehát ez, ez nem egy... Tehát lehet így is megkérdezni az embereket. Most? É, nézd, a, amit a Banni mondod, ezt nagyon például, hogy gondolkodtam, hogy tehát az, hogy ugye ez a népszavazás, hogyha abban a rövid időszakban nézzük, akkor valóban, ugye az is költséges, másrészt pedig jártott egy irtózatosan költséges beruházás, aminek lett volna mondjuk a gazdasági eredménye, hogy olcsóbb lett volna mondjuk az energia. De hogyha ennek a tovaggyűlőző hatását nézzük, egyfelől ugye az annak a, a pozitív e, következménye, hogy egyfelől a hatalom hirtelen rádöbbent, hogy, hogy, hogy sok múlik egy ilyen népszavazáson, tehát legközelebb mondjuk, okosabban készítél, hogy a Bandi mondja, nem fog olyan, olyan beruházó belemenni, ami esetleg fejem megy a falnak. Kettő, elkezdték a megújuló energia ö, felhasználását kutatni. Ausztria egyik ilyen vezető ország ebben, Úgy, ott van a, a híres Güssingi modell is, és ugyanakkor ugye, a CSA és a a szlovák atomerőm ellenés, hogy az osztrákok mindig azok, akik a az elsőnek szólnak, és igazok is volt, mert mind a két helyen ugye sok gondolta az atomerőművel, tehát a cseh, meg a, a szlovákiai is. Mi egy szót nem szóltunk, pedig hozzánk van legközelebb, ugye nem tudom, hogy 20 km van a határtól. Tehát én is azt gondolom, hogy a demokrácia működés, ez, az tud hatékony lenni. Tehát a demokrácia ugye általának ez is kialakult a civil szóval együtt, egy, -egy negatív tartalom, hogy az valami mindenki mindegyik a négyes belepofázik. Lehet például, mert a 4-es metrónak már a tervezésért, tehát a kezdeti szakaszán is ö, ö, nagyon erősen hangzottak a, az ellenérvek. Nagyon sokféle ellenér volt, sokféle irányból, és mindig csak egy szűk csoportnak a, a, a, a válaszait lehetett hallani. És végül is az egyetlen dolog, amiben úgy megkérdezték a népet, az az, hogy milyen, hogy nézzen ki az orra a, szerelvénynek, a... Szerelvénynek, hogy és akkor lehetett választani három izzék közül, hogy így úgy, lehet. vagy amúgy. Hát ez ilyen, ilyen nézzé, hogy az a, a Igen, a négyes metró ebből a... A, a szempontból nagyon jelképes, tehát hogy, hogy, hogy mennyire az előző, tehát a 95 vártam, mi rendszer hogyan Éltett túl, tehát a tipikus eset a nagyon jelképes a négyes metró. Ugye ezt amikor először megtervezték, ugye ez még az 50-es években, akkor hidegháború volt, és ugye nem volt autó, akkor ugye az volt a a legfontosabb a feladat, a nehézipart part, pontosabban a hadipart fejleszték, ezért a lakóhelyeket elköntötték a munkahelyeket, és ugye egyikből kellett áramoltatni, az embereket a másik, Tehát egy kapacitást kellett képni, ami a alatt is használható. De közben ugye változott a világ, most pont arról beszélünk, hogy itt is so sokszor volt erről szó, mert ugye a belvároson keresztül megy a 4-es az ötös is, amit terveznek, hogy most épp arról szól minden, hogy a belváros terhmentesítjük, és decentralizálunk a külső kereteken próbáljuk tartani az embereket, de helyett a 4-es továbbra, is ugyanaz a ugyanúgy épült. Tehát a... Miközben kívül nincsenek összekötve Így pontok. van. Tehát amit előbb ugye gondolkodtunk De ezen. ezen mondanám, hogy, mit lehet lehet tenni, lenni, mint, hogy mit lehet tenni, hogy a... A mit lehet tenni ugye? akkor, hogyha a, a négyes es metródnál mondjuk egy ilyen nagyimrei raconálatásra most itt leállítanánk, és mondjuk öt évi gondolkodunk rajta, hogy mit lehetne tenni. Én szerintem előbbre lehetne jutni. Biztos, hogy Ja, Voltak erre a gondolatok, aztán a feleség Tamás is felvetette, hogy mit lehetne csinálni: gépkocsi tároló, raktár, minden gombapénce, meg egyébekre. De hogyha most, ha most terveznénk egy ilyen, ilyen Na, nagyvárosi jó, léptékű, nagyvárosi, nagyvárosi közlekedési télszerkezet alkotó elemet, én szerintem, hogyha azt. Végig ahhoz képest biztos, hogy valahogy lehetne kezelni ezt a négyes metódot is. Már valószínűleg elment a jöve, csak úgy. Mint, mint ilyen kreatív tervezési feladatként. Most, adni. Hogy mire van szükség? Hát ez a dolgok összefüggnek egymással. Beváros termesítése. Én nem akarok semmi ott mondani erről a zeppelin tervről, ami kb. most fordulnak az indulatok. Ugye a Bécsi utcában egy ilyen monstrumot építenek meg a vállalkozók. Egy valamit mégiscsak hozzátenném. Hol a fenébe építsen bárki vállalkozó Budapesten, mikor nem lehet megközelíteni semmit, csak hogyha a befekszik. fekszik? Ez a hát, én ez really? a centrális közlekedés. Tehát, ha ez a, ez a négyes metró nem a belvárosban menne, hanem e, mit tudom én, a, a, a Külső Ferencvárosi iparterületen, akkor olyan beruházásokat lehetne csinálni, arra ah, felé, hogy csak csúaj. A beruházokat ízkörülmüket nyalnak, és óriás új városközpont és felelőzón alapján. Ez volt a város Hát e, Megint, megint egy, egy, egy valóságos példát mondok. Anj Uh, Angyaföld, egy lerobbant ipari terület volt, uh, építészetileg is lerobbant volt, az iparok döglődtek általában, mint a, a kommunista korszaknak az ipara, de mindesetre uh, 90-ben vagy 91-ben átadták a hármas metronokat a szakaszát, amelyik Újpestre vezet. Most ettől a pillanattól fogva a, a, az a angyalföld, ahol tele volt gyár, telekekkel, mindenfenéke, úgy kezdett el fejlődni, mint a hajderménykő. Sokszorosan emelt, Budapest leggyorsabban fejlődő része. Sokszorosan emelkedtek a telekára, árak, a földből nőnek ki az irodaházak, lakóházak, üzletházak, minden, amit akartok, hatalmas nagy a, a, a, a profit belőle. Tehát végeredményben azt kell mondanom, hogy ez a metró egy hatalmas fel erőt jelentett, azért, mert egy olyan területen ment, amit ilyen módon egy javított közlekedéssel jelentősen felhetett értékel. Ugye nem, ha ez a, ez a metró szakasz nem épül meg, akkor, akkor ez a fejlődés így nem merett volna végbe. Most ezt Csak azért mondom, hogy nem mindegy, hogy, hogy milyen elgondolásra és milyen irányba veredik ezt a metrót. Ez a négyes metró vonal, hogyha nem errefelé veredik, hanem másfelé, akkor akár nagyon szerencsés is lehetett volna. Mi csináltunk egy, amikor volt a még a műhely, akkor még RT volt. Én részletem a munkában, ahol a négyes es metró nyomvonal módosítására volt szó, természetesen csak egy momentum volt ebben jelentős, az, hogy a Kostraint-Dezső tér helyett, ugye egy délre ment egy, egy kanyarral a metró, és akkor én, én végignéztem a, az értékelemzést, az ingatlan értékelemzést, és arra jutottunk, hogy, hogy a 4 metró nem értékeli földető, tehát minimális lett volna. Mert mert ezek már tele van, tehát egy nyugatit, vagy a nyugati pályán nyugati pályán Barostér, vagy a, a Nagy -Kirút környéke, vagy a Moritz Zsigmond környéke nem lehet már fokozni igen, szinte, igen. hogy a Plána-Gellér környékét. tehát... A két megálló is Meg van. a kárvintér, igen, tehát, hogy ha máshol vezetnék, sokkal hasznosabb lenne. De itt egyébként van egy másik ilyen közlekedés-tervezési dogma is, mert a közlekedés-tervezési mindig azt hagyjuk, egyrészt, hogy állna a forgalmat és ezért ugye mindig a meglevő vonalakat akarják bevíteni. De van egy másik ilyen, ilyen konfliktus dolog, hogy azt szeretnék, hogy mindenki mindenhova a legkevesebb átszálása el tudja jutni. Miközben én azt gondolom, hogy egy városban nem ez a feladat, tehát ugye az opera, operának a kapacitása, ugye maximum ezer ember vagy. Tehát nem kell mindenkinek minden pillanatban bejutni az operába. Tehát azt gondolom, hogy ha decentralizáció van, akkor nem az a közlekedés feladata, mert akkor gyakorlatilag folyamatosan utakat és vasutakat építenénk a városba, hanem bizony-bizony olyan súlyponti elemeket kell létrehozni, amelyik megadják azt a decentrális központképzést, ami a funkcióknak, tehát a kívánt funkcióknak eleget tesz. Ezt gondolom. Szerintem... Tehát, tehát az, Azt akartam kiúkodni, hogy a, az, hogy a belváson keresztül vezetnénk a 4-es metrót is, hogyha nem ott vezetnénk, a belvásba akkor is el lehet egy átszállásra. Amit akartam mondani, az a, az a szó, hogy tervezés, mert végülis itt a tervezésnek egy fázisa Hiányzik, Igen. ami vagy szándékosan ö, félre is volt éve, és mondjuk a, ha valami pozitívot lehet mondani, akkor a Tarlósnak volt egy fontos kijelentése, legalábbis a számomra fontosnak hangzott, hogy a tervezést be kell vezetni Budapesten, vagy meg kell erősíteni, amiről ti nagyon sokszor beszéltetek, hát ez, ez, ez, ez, ez, ez nagyon szakmainak hangzott a számomra. Most a, igen, ez a következő. Szaladt, ja. ö, és az, és azt kell mondanom, hogy az elmúlt húsz Budapesten egyáltalán nem volt tervezés. Úgy értem ezt, hogy nem volt tervezés, hogy a tervezés azt jelenti, hogy a tervező mindenféle szempontokat összehangol. Építési, közlegedési, közműépítési, foglalkoztatási. Nem csak egy szóval, leszűkült szóval keretbe terveztek most, Viszont, viszont uh -huh. Budapesten ezek a szakágok annyira össze-vissza terveztek, hogy egy eredtentő példát hadd mondjak a 90-es évek közepéről, akkor valami városrendezési tervkötet látott napvilágot, ahol az egyik a Dunai Rakpart úgy szerepelt, mint egy bezöldített terület, tehát ilyen távlatilag ilyen zöld felületé alakítani ez a környezetvédelmi lapot. A kettőt lapoztam, ott volt a másik alap és ugyanez a Dunapart úgy szerepelt, kiszélese mint az autósztráda. Most, hát, az a terv, ahol minden rajta van, minden az és az nem terv. Most meg... nyilván abból adódott, hogy, hogy összerajzolták. Tehát a, a jó szándéka lerajzolta a zöldet, a, a közegedése vezető lerajzolta az autószrádát, aki a, a kettőt egymás mellé rakta, annak vagy kedve nem volt, vagy hatoköre nem volt arra, hogy a, a dolgokat egymásra egyeztese. Tehát most függetlenül mi a jó a Dunapartnak, egy biztos egyszer a meg egyszer az semmiképpen sem lehet. Meg a tervet megvalósulása, azt senki nem nézte, hogy amit uh, irat folyómétel számlál készültek a tervek, uh -huh. hát uh, éppen Mikor rende megmondhatója, hogy milyen iszonyatos mennyiségű terv, uh, ilyen olyan terv készült, no. de hát, mi valósult meg ezek? Na, de volt de, csak de egy ezt metró. az átfogó tervezést, amit te most a négyes metró kapcsán elkezdtél kifejteni, hogy, no. No. hogy, hogy mi mindennek kellene no. gondolni, amik egészen messzire nyúlnak no. már attól a helytől, ahol a metró megy. No. no, Hát a négyes ezt metró. Négyes metró. Ennek a tervezésére elkültöttek a tervezésére annyit, amivel a Dunaidat lehetne építeni. De, de, annyi, annyi, annyi de, de ebbe le a és Ebb a töméntelem pénzben le. nem fért bele az, hogy geológiai feltárás végezzenek a Dunameder közepén. Amikor aztán a geológusok ö, gyanakodni kezdtek, bepöccentést megcsinálták a saját szakállukra, akkor kiderült, hogy a négyes metról tervelet szelvényében ott vannak elért ö, ö, fürdőnek a hőforrása, ö, egy 60 fokos, senkívül agresszív víz, amik azon a hazavágta volna a, a metródi. És én még ezt mondom, ebbe a töménytelen pénzbe, hogy legalább egy fúrás végeznek, az már nem fért Na, hát ennyit a, ennyit a, a, a erről a tervezést. Tehát már jó meg lehet élni abból, hogy én tervezem a négyes metrót. Most ezzel már csak néhány percink van, de nekem valami... Még volt egy kérdésem, és ez pedig az, hogy... Ö, ha... És ez lehetően nem lehet ennyi percet kínálni, és csak kérdés fog maradni. Hogy akik ezt így terveznek, ott... Ö, szándékosság van, vagy valami egyszerűen... Ö, egy olyan szűklátókörülség, vagy, vagy, vagy, vagy valami olyan parancsot hajtanak, vagy megrendelést teljesítenek, aminek nem kell, vagy nem szabad kiterjednie a másra, vagy pedig szakmai hiányosságok vannak. És akkor ez egy nagy kérdés, hogy egy, például egy tervezett közmunkatanács, valami honnan lesz az a fajta ö, ö, ész, képességű szakember, aki nem ilyen munkát fog letenni, mint amit te az előbb elmondtál. Akik nyilván a maguk szakmájában egyébként bizonyos területen valószínűleg nagyon jó szakemberek, csak éppen borzasztóan érzéketlenek arra, hogy amit csinálnak, annak még milyen vonatkozásai Géza, ezt a, ezt a rendszert egyértelműen a kumizmusra örököltük. A komizmusnak az a, a rendszer specifikus sajátossága, hogy az életet feloszta különféle szakterületekre, és mint a parancsolami rendszer van, minden szakterület, megvan a maga gazdája. Most ezeket a, ezeket a szakterületeket, ezeket nem hangolja össze sehol senki, van egy egy diktátor, vagy nem tudom, nevezük, aminek akarok, ő az egésznek a elvirányítója, tehát rajta az ő alatta, ő alatta senkinek nem szólt egymással ö, ö, koordinálni, ott eszembe jut egy, egy anekdotikus történet, csak a helyzet jellemzési a második világháború a Stalin egy ilyen típusú diktatúrus vezető volt a, a vörös hadseregnek. A dolog odáig ment, ö, a centralizáció, hogy a frontparancsnokoknak nem volt szabad egymással konzultálni, hanem mindenkinek a sztalinártásnak kellett jelentést adni, és a sztalinártás kiadta a megfelelő Na, így működik a, a, a, a, ez a hierarchikus parancsolami rendszer, és tulajdonképpen így működött ö, ö, ez az egész, hogy én vagyok a közlekedésnek a főfelőse. Én vagyok a környezetvéden főfelőse. Én vagyok a, a, a lakótevépítés főfelelőse, Én vagyok a közművétés főfelőse. Hát én aztán megmondom, hogy ebbe aztán ti bele ne szóljatok, mert, mert semmi közöttök hozzá. Enyém a hivatal, én fogom eldönteni. Nos. Hát ez, ez, ez, ez egészen, azért ez nem volt soha így Magyarországon, azért mondom, ez egyértelműen a kommunista örökség, amitől 20 év alatt egyáltalán nem tudtuk megszabadulni, még sok szempontból rosszabb is lett a helyzet, ö, ö, lett. De, de egy közmunkatanács, ö, ahol egész egyszerűen egymás mellett vannak a dolgok. Tehát közmunkatanács előtt ott van az egyik rajz, hogy autósztráda, másik rajz, hogy felület. Tehát ez már nem szakértelen kérdése, a legbutább közmunkatanácsi tag is látja, hogy kettő együtt nem megy. Uh -huh. Tehát ilyen értelemben ilyen értelem mindenképpen nagy segítség, hogyha egy egységes gazdája van, aki megvalósítja Hát Ezt korábban ugye úgy neveztük ezt, hogy ez az ágazati elv. Tehát ugye a 50 es nagyon jól lett látni, hogy ez hogyan változott. Ugye a háború előtt a minisztérium struktúrában volt ez a 8 plusz 1, vagy 9 plusz 1, 8 minisztérium volt. Utána a háború után, 50-es években volt, amikor 40 fölött volt a minisztériumok száma, és most megint, különben most, ha így veszük, intézménystruktúra szempontjából, akkor egy pozitívabb lépés van, mert most azzal, hogy megszüntették ugye, a korábbi, akkor 15 minisztérium volt ugye, az előző 8 évben, hogy most, nem, most elvileg nem ágazati elf szerint rendezik a minisztériumokat, hát hát ha ebből kijön valami jó, én is azt gondolom, hogy, hogy az ágazati jelv, tehát hogyha a város, hogyha rábíznák egy közlekedést tervezni, egy közgazdászra, egy jogászra, egy zöldre, tehát biztos egészen máshogy tervezni. De hát nem ő neki kell megtervezni, hanem kell egy olyan grémiumnak, amelyik ezt generális módon átlátja. Ezzel a pozitív reménykedő felültéssel fejezzük be akkor a mai műsorunkat, bízunk benne, hogy most edesebben nem a negatív proféciák jönnek be, hanem pozitívak, bár hozzáteszem, hogy ennél rosszabbul nem lehet csinálni, tehát ebbe bízunk, hogy ennél csak jobb lesz. Ez elmúlt 20 év bebizonyította, és hát ilyen értelemben csak sikert kívánhattunk az új vallatfeledtésnek, nem különben saját magunknak, akik nem, aki ezen városnak a lakói vagyunk, és ezzel búcsúzunk el akkor tisztelt hallgatóktól, a Bányai Géza, Kolundzsia és Miklós Endre és Valgörfös Béla voltak a mai műsornak a szereplői vizonyhallásra két hét múlva.